Godmorgen, god godnat, eller hvad tidspunkt nu er her. Ifølge Jonas, så er det her et ugudeligt tidspunkt, vi optager på, her en søndag kl. 1. <laughs> uh, og velkommen til uh, Bræstbidsknuffen Borgsted, den radio. Jeg hedder Jakob Jeg hedder Henrik. Og jeg hedder Jonas. Ja, og Jonas han er med os fra København, ikke? København! Vi, ja, uh, vi andre i studiet. Vi skal I dag har vi jubilæum. Det er vores uh, episode nummer 50. Up, up. Uh. Uh. Så vi tænkte, at vi ville prøve at gennemgå de bedste spil. De be spil, vi synes er bedst. Det vi så valgt lidt svært. <laughs> uh. Uh. For at vælge en gang mellem Jeg har altid problemer med det personligt, det er ikke med andre. Så vi har, vi har lavet en liste, og vi har alle sammen, alle tre, udvalgt 10 spil, som vi uh, synes er de bedste spil. Så cirka i hvert fald, hvad vi lige kunne komme i tanke om. Og så har vi givet den uh. første førstepladsen har fået 10 point, andenpladsen har fået 9 point og og videre, Og så har vi lagt vores point sammen. Og så er vi endt med en liste på intet mindre end 25 spil. Der var fem spil, vi tre kunne blive enige om, var gode nok til at komme. Øh, og jeg tror, at der er ingen overlap på, at vi alle tre har sat det samme på listen. Så vi skal igennem 25 forskellige spil, vi lige skal snakke lidt om, og sige, hvad for de er gode, og, hvorfor, øh, de, øh, og hvad det er, og måske hvorfor nogle de andre sp øh, spillere, skal sige, mm. de andre deltagere i podcasten, det hedder det overhovedet heller ikke Nevermind! <laughs> vi haster videre synes, at de er knap så gode. Det er dagens plan. Det kommer til at tage tid, det kan du nok allerede godt se. Jeg lytter for, du har set timeren på det der. Jeg har på nødvendig tid, at ingen af en så langt, den bliver ud at den nok bliver lang. Jeg har afsat den halve eftermiddag, så det her i hvert fald. Og den anden halve lidt til at redigere den bagefter. Så, øh, velkommen til, til øh, Bræsbidsklubbens 50 jubilæum. Jeg vil lige sige på om, hvordan det er, og øh, lister og sådan noget her, ikke, fordi... Jeg synes selv, det er svært. Og faktisk, hvad er dit yndlingsspørgsmål? Og jeg ved det ikke. Jeg så lige virkelig sådan, jeg ved det ikke. Og øh, jeg har skrevet en, øh, en lille ting ned. Jeg skrev det her, det vi gør nu, det er, at vi sammenligner æbler, pærer, vindruer meloner og andre ting. Fordi spil er forskellige. Og bortset for Henrik, som er meget bare har smidt øh, 10 krigsspil på hans liste <laughs> i arrangeret rækkefølge, så har jeg mig og Jonas' øh, list, der meget mere på landet frugtkurve. Øh, Henrik har bare smidt mere kartofler ind i frugtkorn. Øh, jeg, har, jeg, har altså også, øh, jeg tror, jeg har to æbler. Du har to æbler, ja. var ja. Du har måske en æbler og en pære. Det var bare lige sådan det, og det har også stået, det, det er ikke vores definitive, de bedste spil ever. Og nogle af de her spil, jeg har puttet på listen, har jeg spillet en eller to gange. Nogle af dem har jeg spillet meget, og måske blevet træt af. Så det er sådan lidt en mystisk ting at sige, jamen hvad, hvad er det egentlig, de Men det, det er til der er gode, spil, der er interessant, og spille som jeg synes skal nævnes, som i sådan en, hvis jeg skal give mine anbefalinger til 10 ting, du skal ud og finde ud af, hvad der er for noget, eller sådan noget. andet. Jeg er, helt, jeg er ikke helt klar guiding-princip for det. Jeg har I haft nogle gode principper for, hvordan I har lavet jeres liste? Altså, jeg har haft det princip, at alle mine spil er nogen, som er gode med erfarne spillere. Så det er ikke nødvendigvis nogen, som er sådan gode, fordi man ligesom kan finde en gruppe og så lige se, det her, det bliver fedt lige nu. Men det er nogle nogen, så når man har spillet sådan et par gange, så begynder det at, blive, at være sådan rigtig godt. Okay, hvad var der, Jonas? Jeg har tænkt lidt over, at det der med, at man skulle putte spil på, man kun have spillet en-to gange og sådan... Det tror jeg lidt, jeg lød værd med. Altså, jeg har ikke Inish på listen, for eksempel, så det, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Måske en lidt bedre, end de andre har, men jeg har ikke spille spillet det nok til at komme med sådan en god definitiv. Her ligger den-agtig. Jeg har faktisk liste. kun et spil at jeg kunne spille én gang, men øh, det, det vender vi tilbage til. Skal vi, øh, uden further ado, eller hvad sådan noget hedder, kom i gang. Vi skal femte spil. Men vi starter på en femte plads, fordi at, øh, der er lidt overlap i, i pladser her. Så øh, der er en del femte plads mellem to spil. Vi starter med øh, en af dem, som så har fået et point. Yeah. Øh, og for lige min om så vil det sig, at en af jer har givet det en tiende plads. <laughs> øh, sådan har man fået et point. Og det er øh, Falling Sky. Det er Henrik, der har smidt den på øh, skylden, den kommer på listen. Henrik, hvorfor har du valgt Falling Sky? Det har jeg. Og for... hvad, er, er, lige med, yeah. hvad er Falling Sky? To linjer, og så hvorfor er den på din liste? Falling Sky er et counter-insurgency-spil i Coin-serien, som handler om de galiske krige. Og jeg har valgt det, fordi det er sådan super... Asymmetrisk, meget sådan initiativbaseret spil, som, hvor man simpelthen spiller på vidt forskellige måder. Og så er det ligesom altså et, et, ja, et oprørsspil, som bare er fedt simulerende. Gør det noget særligt? Det har jeg lidt svært ved at sige, for jeg har ikke spillet andre coinspil, spil og jeg tror måske ikke, der er så store forskel mellem dem. Grundmekanikkerne er nogenlunde det samme. Prøv se fra et normalt sat i en mere moderne setting. Ja, ja. Ja. Hvor mange spiller er det til? Æ, fire. 4? Øh, det fungerer ikke med mindre end 4. Okay. Ja, det, det, det, og det er et krigsspil. Ja, ja. Hvordan ja. føles det at spille Fortnite Sky? Det kommer totalt an på, hvem man er. Øh, nogle gange så føler man som en bølle, hvis man for eksempel er belgier. Eller man føler sig som et hedder det, mastermind, der er Europa store dele af Galien, hvis man er Cæsar. Og nogle gange så føler man bare som en lidt sådan skummel handler, hvis man er Eidu øh, i konfederationen. Den anden del af 15. pladsen, med et point også, der er bedre og det er mig, der den på. Og jeg sad lige og tænkte, synes jeg virkelig, at bettervisset er det 10. bedste spil i verden? Nej. Men øh, <laughs> jeg, synes, jeg synes, det skal på min liste, fordi jeg spiller meget bettervisset egentlig. Øh, og jeg kan godt lide det, og jeg synes, det er sjovt. Og jeg synes, at at quizspildesign design, synes jeg, det er rigtig godt. Det snakker som om Bors Quiz. Podcast, men at det her med at øh, har en måde at fordele sine spørgsmål på, hvor man selv kan vægte sin viden, og man aldrig går i stå, fordi der er en kategori, man ikke kan. Og sådan noget. Det er rigtig elegant design, og så synes jeg, det er rart at sidde og spille. Øh, jeg kan godt lide bedseviser øh, som quizspil, men jeg kan og jeg spiller det meget. Så jeg synes, det fortjener at få en plads på min liste, fordi det er et spil, der fylder en del i min hverdag af, hvad jeg sidder lige og spiller en gang imellem. Det var det, jeg havde at sige om Besserwisser egentlig. Uh, og jeg tror, alt jeg altid ligesom gør det, at ved, hvad bedstheds er. Jeg skal med på listen, men det er ikke sådan. At... <laughs> ja, ja, ja, ja, og der er altså måske et eller andet spil, der har måske i kommet på listen. mere uh, Som er et bedre spil, end bedsthedser. Men bedsthedser er det bedste quizspil. Og jeg, og jeg spiller det. Og jeg nyder det, når jeg spiller det. På en 14 plads, der ligger flere forskellige spil. Uh, der er tre spil på 14 plads. Den første 14. plads <laughs> med to point. Det er Labyrinth The War on Terror. Det er endnu et krigsspil, som Henrik har puttet på listen. Yeah. Vil du sige, hvad er Labyrinth War Tower Terror, ud af at et krigsspil? Det er et, også et asymmetrisk spil, faktisk der samme designer som uh, Falling Sky, som simpelthen handler om ja, krigen mellem USA og, uh, hvad er det, uh, og jihadisterne. Og hen til, at jeg, er sådan, jeg synes, det er nok det bedste to card-driven wargame, uh, jeg har spillet, simpelthen fordi det tager sådan systemet fra Twilight Struggle og sådan gør landene lidt mere interessante. Så det, jeg synes, er fedt det er, at det ligesom er et spil, hvor man sådan... Altså, det er ikke sådan et realistisk spil, men det føles meget sådan, hvad hedder det... Rigtigt når man sådan, hvad hedder det... invaderer lande eller sådan laver terrorplot. Og nogle gange, så, så gider lande bare ikke samarbejde. Og det synes jeg er fedt. Jeg var to personer, ikke også? Ja. Jo, det er to personer, hvad gør, at det er sådan, Hvad gør det anderledes, end Twilight Struggle? Det er bedre end Twilight Struggle Ja, altså det, det har et meget lavere Abstraktionsniveau Det tror, at Struggle har med det her, hvor man simpelthen øh, Ja, det handler meget om ligesom, at pumpe Influence ud og skrive noget reach Få access til øh, nye øh, områder Men sådan de enkelte lande Er egentlig bare sådan, okay, nu kommer jeg To ind i det, nu er det mit øh, Og så kan man selvfølgelig man kan sige, slås om det Men det har ikke helt samme der har ikke helt samme sådan dybde i Hvad landene kan i forhold til Altså der er mange sådan, flere faktorer i et labyrinth-land, hvor man ligesom både ser, hvordan folk realiserer til USA, hvor, øh, hvad det, hvor mange ressourcer producerer de, øh, hvad, hvor godt er de sådan governed, alle sådan nogle ting. Hvor man try struggle er lidt mere sådan, det er sådan lidt lige meget, om man, hvad hedder det, kuber øh, Angola eller Nigeria. Yes, yeah. og hvis du bliver meget mere om and struggle, så har mig og Henrik snakket om det i over øh, en time. En gang ikke try i... struggle, men labyrinth. Nej, labyrinth, war and terror, yes. i over en time gang i sommer. På den anden 14-plads, også med to penge, der er Magic Maze, og den har Jonas smidt på. Jeg kan også lige Magic Maze, men Jonas, hvorfor har du smidt Magic Maze på listen? Og hvad er det? Det, her, altså det er jo vores øh, kære danske øh, spil. The Magic Maze det er et øh, real-time spil, der går ud på at flygte fra et supermarked, mens man spiller som fire karakterer. Øh, det er egentlig et mærkeligt tema, det giver ikke super meget mening. Men det mekanisme der er i spillet, det er, at alle spillere får ligesom, en eller anden bestemt retning, når man kan flytte de her fire brækker Så man spiller sådan set alle sammen alle brækker Men jeg kan måske kun flytte brækkerne nordpå. og så må man ikke tale sammen det er et rigtig, rigtig sjovt spil øh, Grunden til at det faktisk kom på min liste, er lidt fordi at fordi det er sjovt, men også fordi den måde spillere byder op på er, at det er ret modulært Så man efterhånden, som man bliver bedre til det her spiller og spiller mere ud af det Så kan man faktisk putte flere og flere ting på sit spil så når man kommer ind med flere og flere mekanismer, og spillet det sværere og sværere, så den har en rigtig god kurve. Så du føler aldrig rigtig at du sidder og bare og spiller det samme spil, igen og igen og igen. Selvom spillet egentlig er meget simpelt. Det tror jeg var mere sådan... Hvor en følelse, er følelse at spille Magic Maze? Det er, det er meget, meget hektisk og meget, meget godt. Ja. Fordi... <laughs> ja men jeg synes også, det er et sjovt spil. Det, det, det, det er en af mine bobler, øh, er ikke sådan noget, det hedder, når ting ligger lige under øh, top, toplisten. Har du spillet Magic Maze? Det Nej, det skal du gøre. Det er ja. sjovt På... Den øh, sidste 14. plads, <laughs> også med to point selvfølgelig, øh, er, er fiasko. Og det er mig, på. Og fiasko, det er igen et valg, der lidt er kommet på, fordi at jeg synes, det skulle med. Det står egentlig i sådan en standing, fordi jeg synes, det er vigtigt, at også lige at minde os selv og hinanden om, på, at vi også spiller en del rollespil. Eller jeg gør i hvert fald lidt, og mere nu igen. Også en system rollespil. Og fiasko, det er et øh, rollespilsystem Det er et meget simpelt rollespil. Øh, som ikke rigtig har, Det har ikke nogen terninger, øh, så vidt jeg husker. Jo, til sidst hvis jeg men der er nogle narrative strukturer og sådan noget. Jeg har ikke spillet ret meget fjersk, men jeg har prøvet det et par gange. Øh, hvor man bygger en historie op. Og det er et rollespilsystem, som gør nogle sjove ting i forhold til at bygge en historie op. Uden at. Og det er sådan en. Du sætter dig ned, øh, så ruller du, eller trækker nogle kort, eller et eller andet, hvad du lige gør. Det er faktisk ikke at huske. Øh, og så genererer du en historie i et eller andet setting, som et eller andet fjollede. Du, kan være, du sæt, okay, skal på Det skal være i et vildere something, something, something, for lavet laver nogle karakterer efterhånden, ligesom du sætter dig ned, og så spiller du det her one-shot, øh, der tager en tre timer, eller sådan fire timer og spille igennem, og så du en lille historie, hvor alting går galt, altså, hvad jeg siger, fiasko fortæller øh, Cone Brothers, eller hvad de hedder, nej, ja, ja, ja Cohen Brothers, øh, eller hvad hedder han, ja, en anden, men Cohen Brothers historier, hvor alting, er, er sådan nogle folk, der har nogle vilde planer, men er lidt inkompetente til at udføre dem, <laughs> uh, så du får sådan nogle sjove, mystiske historier Ved at sætte noget Det er et rigtig godt indtryk indgang gang til at prøve at spille noget brætspil Også at spille brætspil på en måde Hvor der er brætspilsystemer Der understøtter din historie Men som ikke er sådan en masse med terninger og stats Og sådan noget Så det er godt god fortælle, uh, engine Og ja, og derfor tror jeg fjasko med uh, Også for ligesom at sige Jamen det, det er et rollespil Det er også vigtigt at nævne at Der er også nogle rollespil på den her liste et eller andet sted Fordi de kærer nogle systemer Det vender vi tilbage til i en kommende podcast Med, med rollespil. Men det er lige med her. Og hvordan det føles at spille fjersko, det er, det er sjovt. Altså, det, det er sjovt. Mm. Det, altså, det kan ikke virkelig dystret, men ja. det er, det er sjovt, og man får nogle sjov, øh, kan få nogle rigtig sjov historie ud af. Det kræver selvfølgelig lidt, at øhm, ens af er lidt sjovere, end dem man spiller, øhm, øh, hvad hedder det, det dårlige selskab med. Det kræver lidt mere humor i øh, udgangspunktet. <laughs> Så dine venner skal have lidt humor for at spille fjersko med dem. Men kig på det. Det er også billigt. Altså, det er ikke et stort rollespilssystem. Det er en lille bog som man kan gå ned og købe, og det er relativt mainstream øh, til også. På en 13. plads, der er to forskellige spil på 13. pladsen. Den første 13. plads, nu er vi op på, at de har 3 point. Det vil se at nogen har lagt den på sin 7. plads på listen. <laughs> øh, der har vi Pax Romanum, og så kan I selv gætte, hvem der har lagt den på listen. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Pax Romana er et... Det øh... er som jeg har lagt på listen. Det er jeg rigtig glad for, du spørger, hvor vi har <laughs> Det vil jeg har glædet mig meget til at jeg skal snakke om. Øhm, kan he Henrik, kan du huske hvad det er det går ud på det her? spil? <laughs> øhm. Øhm. Øhm, øhm, handler om øhm, middelhavet i sådan perioden 300 til for Kristus. Det handler sådan om ja, sådan dannelsen af de store sådan, hvad hedder det, middelhavs imperier, øh, eller i høj grad Rom. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at Rom er den, der ligesom bliver en stor. Men det er et spil til fire spillere, der faktisk er ret symmetrisk i sine mekanikker, men asymmetrisk i sin startopstilling. Og det, som jeg synes er fedt, det er, at det er faktisk også spillet har en ret god ark. Altså, hvis man spiller det fulde spil, det tager nok sådan en, en 20 timer. Det har jeg ikke prøvet endnu, men det har sådan den her... Jeg har spillet en del sådan kortere spil, men det har sådan en ret god ark med, at som spillet ligesom for, fortsætter, og man vil ligesom Europa største større del af verden så ændrer spillet lidt sin natur i de former for events, som kommer med i spillet. Og så har det det her med, at det er egentlig ret fedt med det at abstrahere sådan en Så det er ikke sådan, at man ligesom planlægger hver eneste lille, hvad det, ryg. Men det er mere sådan, at man laver de her store ryg ind i områder. Og koloniserer og forhandler og alle sådan nogle ting. Og man føler sig som imperialist. Og det er jo rart. Du er for lov til at brænde de andres handelsstationer. Ja. Modsat de andre spiller i middelhavet, vi spillede... Ja, yeah. er der noget, er noget særligt det gør, som er øh, så pfft fedt ved det? Eller er det bare solid design? Altså, det er øh, solid. Øh, det, det er ret solid kan man sige, abstrakt simulering. Okay. Øhm, det er ikke det der spil, hvor du skal have regnhavet ved siden af. Øhm, Nej, det er det ikke. Det er jo det, det andet rumspil. Ja. Okay, <laughs> cool. På øh, en anden 13. plads, også med tre point, der har vi Galaxy Trucker. Og det har jeg smidt på, har jeg ikke? Jo, jo. <laughs> <laughs> Galaxy Trucker, det er et spil om at være øh, ja, truckers i galaksen. Og forklar man lige det på den måde. Det er lidt specielt design. Vi har snakket om en gang tidligere, det har været et for lang tid siden, så lang long, time, long time listeners, langtidslyttere, de, øh, de kan huske det. Men det, der er, det har to faser. Du starter med, at på øh, i real time, øh, tage nogle brækker og bygge et rumskib af de her brækker, som kan sættes modulært sammen. En masse moduler, og så skal du tage, hvor du bygger et rumskib, der er kanoner, der har motorer, der har plads til ting. Og når du så har bygget alle dine rumskib, så som er det en rigtig sjov del af spillet egentlig, øh, så skal du teste ude på en rejse. Og øh, den del af rejsen er også okay sjov, og der, der er ikke der er rigtig meget kontrol. Du træffer lidt nogle valg, øh, som ikke er så vigtige, eller så, så eller ret åbenhedsvalg en gang imellem. Og så prøver du at se, om du, rumskib klarer sig igennem. Det er mere sådan en test, det du har fået bygget i den første fase af spillet. Og oh, det halter lidt nogle gange. Uh, Galaxy Trucker, men det er sjovt, fordi at det er en sandt spil. Fordi det har det her med, at du bygger i det her real-time element. Og det er lidt anderledes, og det spil, jeg har grint rigtig meget af, og haft det sjovt med. Det er sådan lige de spil der på listen, fordi jeg har syntes, det er rigtig sjovt. Uh, jeg gider, at det ikke er helt så meget længere. Måske får jeg, at jeg lidt træt af den her. Uh, hvad hedder det? Test af skibet. Jeg må måske hellere bare se mig ned og prøve at bygge et fedt rumskib på tid. I Galaxy <laughs> Trucker, og så finde en eller anden måde at sige, det var et flot skib, det der. Jonas, du jeg kan, kan også. Hvad siger du, du jo? Så jeg sad nemlig oppe og også og lidt med den, men det er simpelthen fordi, jeg synes faktisk, at Galaxy Shocker er et rigtig sjovt spil. I første par gange, du spiller det. Men hvis du kun har basisspillet og spiller det en til 3 gange, så synes jeg faktisk, at du har set alt, hvad de har, tilbyder. ved jeg. Ja, du finder også lidt ud af det, ikke? Altså sådan... Mm. Øh... Ja, ved, jeg synes faktisk, at det er Galaxy Joker, det er selvfølgelig den at sige, men du spiller tre gange, synes faktisk, at det er Galaxy Chalker er særlig svært. Så jeg føler mig ikke rigtig udfordret i det. Så skal du prøve at spille æm... med en masse expansion og sådan noget, ikke? Men, men, men ja det den kom lige lidt væk fra min liste, fordi jeg synes basisspillet ikke i sig selv var godt nok, men altså ja. ja, jeg kan også rigtig godt lide det. Men det er måske et spil, hvis du ikke kunne nå forbi ud og købe men men prøv det, hvis du ser det stå i en boardgame eller en café eller hvad det lige er, du, uh, hvor du ser dine brætspil hen. Så det er helt klart værd at noget i hylden og prøve, fordi det er sjovt når man ikke rigtig kender det, og alting er kaos. Og det er ikke helt på samme måde som Magic Maze. Det skiller ikke nær så godt. Så er vi nede til 12. pladsen. Vi De har da fuld skrue på her. På, ja, ja. på 12. pladserne, der er der to af, <laughs> med fire point har vi Imperial Assault, Jonas. Ja, det er jo, til de folk der kender Decent, så er det jo Decent med Star Wars skin. Øh, og hvad det så egentlig betyder, det er, at det er et Dungeon Crawl spil, med et Star Wars tema. Man spiller nogle helte, og så er der en eller anden, der spiller øh, Decent, hedder det Overlord. Øh, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad det hedder Imperial Assault. Um, og det kom op på min liste, og det er sådan lidt i kraft, da jeg faktisk fik det spillet for ikke så lang tid siden, og kom i tanke omkring, hvor godt jeg egentlig synes, at Imperial Assault og Descent-serien er designet, og hvor sjovt det egentlig er. Og det er simpelthen, det er både et super simpelt sådan, Dungeon Crawl-spil, øh, hvor du egentlig bare, du, du løber rundt og runder og terninger, og slår folk hjælpe Samtidig vil jeg faktisk synes, at det kan være ret komplekst, netop fordi, at du ikke sådan, du spiller ikke mod en computer, eller en eller anden, du spiller faktisk ret direkte mod så der er en ret sjov dynamik i, hvordan det her spil formår at lave basic set lidt Dungeons Dragons om til et rigtig godt rætspil, hvor at Dungeon Master'en ikke bare er personen, der skal guide jer igennem det, men er en aktiv spiller. Og så er det jo også en lidt bedre version af det, og så i Star Wars-skillen. Hvor en kæmpe stor miniatur, fordi det er lidt fedt. Giver det Æh. mening med det Star Wars-skin i, i sådan noget Dungeon Crawl? Jamen, det gør det jo lidt, altså, fordi du er jo en øh, gruppe af ragtag heroes der tager ud på forskellige sådan, missioner for tabellerne øh, af en eller anden forstand. Så en af de første missioner, der er at starte lige efter Dødsjernens i luften, så skal du øh, ødelægge en konstation. Og så er det noget med, at øh, det der også er i en periode, det, det fordi fx hvis du er force-sensitiv, altså en kinder of Jedi, så er der faktisk en personlig historie til alle de her karakterer. Det vil sige, at halvdelen af det lidt, for klar, men en kampagne i Imperial Sort er halvdelen af det er sådan fastte kampagne narrativt, en anden del det er side missions, som kan være nogen overlården, sætter på, som er svære at komme igennem, eller det kan være nogle, som din karakterer, så designet til din karakter, hvor man fx som forsett kan få sin mission omkring for sit lysvær. Så igen narrativet også har godt i den måde, og det er også lidt sjovt, fordi hvis du så ikke klarer den vision, så har du noget lysvær, og så er du rigtig dårligt jetter i resten af spillet. Var det mere, du havde at sige? Det er, det er godt. Det er kampagnespil. Det er lidt... Uh... Er, det, er det sådan rigtig tungt egentlig? Imperial Soul Det er det vel ikke? Nej, det, det er det jo ikke. Og det er også det, jeg det har faktisk glemt, hvor let det egentlig var, vi jeg ja. og spillet det igen. Men det er sådan det, lidt, det, det, det, men det er men tungt i med, at man sætter sig ned og spiller en lang kampagne i det, ikke? altså Eller det ved ikke, det er tungt på den måde. kræver men... noget commitment. Ja. Den anden 12. plads på den... 2. 12. Plads, også med fire point, der har vi Pandemic Legacy. Og det er meget der på. Der på. <laughs> og det er... Ja, okay, Pandemic Legacy, det er Pandemic, men... Okay, men Legacy-elementer. Pandemic er det her korsspil, hvor man render rundt og bekæmper hvemelige sygdomme. Og Legacy-elementerne betyder det her med, at spillet husker nogle ting, der er sket i din forrige øh, spilgang, Og der ændrer sig nogle ting i spillet. Og det er noget med at sætte nogle klistermærker på, og, øh, og også nogle ting. Det der er, Og så er der en, en sammenhængende historie i Pandemic Legacy. Det vil sige, Hvorfor er det fedt, Pandemic Legacy? Jamen det er det, fordi det har den her sammenhængende historie, hvor du, øh, hvor du udforsker nogle ting, og der sker nogle ting, og du får nogle karakterer, der får nogle navne og får nogle historier. Og det er sjovt at sidde igennem det. Det andet, der er rigtig fedt ved det, og det, der gør, at det faktisk kryber sig op på min liste, er ikke nødvendigvis fordi de der er narrativ der, det er super fantastisk, det er meget sjovt, det er der. Det er den her med, at øh, jeg tror faktisk bare godt, at jeg kan lide, at der er små bokse, der bliver åbnet, og så er der nye regler, jeg skal udforske. Uh, det kunne også så i en eller anden form af kampagnespil Men det synes jeg er rigtig skægt Og jeg havde en rigtig god oplevelse med at spille Pandemic Legacy Jeg synes det er et spændende sted at tage spildesign hen Selvom vi har railet lidt imod uh, Legacy uh, design her på podcasten Og jeg er også blevet ret enig med Jonas i At det er lidt gimmicky noget med de der terninger Og hvorfor skal det være Legacy format Og hvorfor ikke bare en eller anden form for kampagnespil Men det her med at man ikke helt ved hvor der kommer Og lige så sker der noget helt anderledes noget helt nyt Og det giver lidt en følelse af at spille noget Eller at spille et collectible card game eller sådan noget, Hvor der kommer nye kort ud bare det så er på en mindre skala og der er en fed sammenhæng historie nogenlunde sammenhæng historie har du noget at sige om pandemik legge Jonas Jamen, altså jeg tror, jeg synes også det var ret godt, men det kommer ikke op på min liste fordi så glad jeg heller ikke for pandemik og efter at have spillet 16 gange pandemik så synes jeg også det er som at du ved, det går faktisk det, det ændrer sig lidt men du spiller stadigvæk pandemik og så mange gange havde jeg heller ikke lyst til at spille Pandemic nødvendigvis men det var godt og det var sjovt at spille og det var en rigtig god oplevelse det var måske bare lige, ja, at til slut der trak jeg så ud synes jeg jeg tog faktisk lidt en gabel på øh, Pandemic Legacy, fordi jeg tænkte, det lyder ikke som noget, jeg havde lyst til at spille. Så jeg sådan lyttede til spoiløds blandt andet, øh, jeres episode om det. Og Så finder jeg, jep, jep, jeg har ikke lyst til at spille det. Så det var, det var lidt heldigt. <laughs> <laughs> Hvorfor har du ikke, hvor, hvor ikke lyst til det? Jamen, jeg har ikke lyst til at spille så meget Pandemic, og jeg har ikke lyst til at ødelægge ting. Sådan, jeg kan godt lide at ødelægge ting. Bare ikke i virkeligheden. Om altså, det er også det, det er noget med Demi, det der med, du skal lige gribe kort over, og det var sjovt det første gang. Yeah. Og det var så kun sjovt <laughs> første gang, ikke? altså sådan. Øh, øh, tredje gang man gør det, så er det sådan, ja ja, så river jeg kort over, og så, mm. ikke? Og, og, og boxen det er jo bare også tør for at åbne, og sådan noget. Men, men ja. Elfteplads yeah. med fem point. Der er kun én elfteplads, med fem point. Yeah. Command and Colors Indian. Yes. Det må I også selv gætte på, om øh, jeg har sat på. <laughs> det er ikke historiegangen, kan jeg godt røbe. <laughs> Command Colors: Ancients er øh, et øh, taktisk spil i Command Colors-serien, som den nok mest kendte er øh, Memoir af for Og jeg har kommet på min liste, simpelthen fordi det er det spil jeg har spillet allermest, hvor det stadigvæk er sjovt. Øh, jeg har siden jeg begyndte at sådan, logge hvor mange spil jeg har spillet i, øh, er det snart et år siden, men der har jeg spillet det 100 gange, og det er stadigvæk godt. Altså det er det kører selvfølgelig meget på, at det har en rigtig mange sådan, øh, udvidelser, det er rigtig mange scenarier, og scenarierne er sådan, det er ikke alle sammen sådan super gode, men jeg vil nok sige sådan, ja, nok 70-80% af dem er sådan solide. For øh, dem, der er ingen idé om, hvad Command and Colors serien er, ja, kan du lige forklare helt præcis, hvad, det, altså, hvad der sker? Ja, man vælger et scenarie, hver scenarie har to sider, hver side har en her, så spiller man et, hver tur, så spiller man et kort, og så rykker man nogle tropper, og så slås man. Ja, yeah, på sådan en grid battlefield. Ja yeah. Ja, yeah. øh, og det dækker sådan perioden, med alle udviden, det dækker sådan perioden fra, øh, hvad hedder det, sådan tidlige Hoblitz-herre til øh, sådan en Og det er nemlig, årsagen til, at den ikke er højere oppe, det er simpelthen fordi, den, hvad hedder det, fordi at, hvis, når det allerbedst, så kunne det sagtens være en etter, øh, synes jeg. Men specielt med nye spillere, der er det ikke særlig godt. Man skal, og det er ikke sådan, at man ligesom skal spille 5-6 gange, før det bliver... Nej, man skal spille sådan 10-15 gange. Men jeg har, jeg har også været ved at spille med dig, og for begynder Og sådan, nej, det er ikke sådan helt så fedt at sige. Jeg synes, der er meget øh, tilfældighed. Og du siger sådan, jamen, jamen, hvis du spiller det nok gange, så er det ikke tilfældighed. Så er det kalkuleret risikoer, eller så, er det, øh, så lærer man at finde ud af, hvordan led til hænger sammen og sådan noget. Og man lærer noget med at kende dækket, og, øh, eller huske, hvad der er... Og, og, og lader skal skille scenarier, man spiller flere altså flere gange på begge sider, og ja, men det går vi det, at det er lidt ubalanceret til den ene eller anden side, men så kan du bare spille på den anden side, så kan du finde ud af, hvad det er. Så jeg kan også se, at den der spil, man kan dykke ned i, ikke? men jeg er ikke helt interesseret i at gøre det nødvendigvis. Mm. Ja. Men det er jo også, fordi du har også, du spiller en med din kæreste, eller hvad ja, den der. Ja. Ja. så jeg kan også ligesom lige sidde og, og, få, og få tiden til at spille de her mange spil, Command ja. and, uh, and Colors, hvilket også hjælper på det, ikke? Altså, ja. sådan fordi det er ikke noget, man lige vil spille. Åh, oh, nu skal jeg mødes med at spille brætspil eller sådan noget. Andet. Det er sådan, ja. om oh, vi tager lige brætspil nu og så så langt jeg det er vel heller ikke er det. Øh, det, er nej, relativ... nej, det, tager, det tager en relativt tid. Ja, det er relativt hurtigt, især at et krigsspil og værd ja. spil. Øh... Så det er sådan, det er ofte til vi spiller rigtig meget. Det er sådan ideelt at spise sådan efter ja. Ja, ja, og det, og det er de to personer spiller ikke. Ja. <laughs> så det er, det er et godt parspil egentlig, <laughs> øh, hvis mm. man er øh, okay. bekymret for interesseret i at gå ud på nogle øh, figurer <laughs> og recreate nogle øh, kampe fra antikken. Det er jo de england der markerer, at nu er vi nået til top 10. Vi er nået til tiendepladsen. Uh, vi er faktisk nået til fire tiendepladser, <laughs> som alle sammen har seks point. Vi, vi starter lige med, at øh, den første 10. plads er King Domino, som Jonas har puttet på. Ja, og det har jeg simpelthen, fordi jeg, jeg var så overrasket over, hvor godt det, jeg synes det spil var. Det øh, vand det Charles her sidste år, må det være. Og det er et spil, der handler omkring, at man skal bygge et kongerige ud af Domeno-brikker i en eller anden forstand øhm, Men der er nogle fede mekanismer med, hvordan man ligesom får de her Domeno-brikker Der bliver lagt, hvis spiller fire spiller, lagt 4 ud Og så vælger man ligesom en eller anden brik, og så er det efter, hvor gode brikkerne er Jo længere ned i rækken er de, så det vil sige, at du tager en rigtig god brik, så kommer du til at Holdsynligt få en rigtig dårlig brik næste gang Så skal man prøve at bygge sit lille sådan 5x5 grid Kingdom og så skulle man få nogle point af det, og det tager en kvarter, og jeg havde ingen forventning omkring at det egentlig skulle være rigtig godt, og jeg var så positivt overrasket over det. Og jeg tror også lidt med på min liste, også i kraft af, at det godt hvis vi skal snakke gode brætspildesign, kan man godt ende med at snakke mange tunge spil i et eller andet forstand. Så jeg synes også, at vi skulle have et lidt lidt spil på listen som også er rigtig godt designet. Det er godt, at du lige spejser op af en vindrøring her. <laughs> Præcis. <laughs> Ja, men jeg, jeg var også faktisk græn øh, på noget af, af, af, af Domino, og det har den her simple, super tilgængelige adgang, og har en så lille sådan, nå, men det kan man lige tage og spille et par spiller af, eller, eller, eller tre, ikke? Altså sådan, det er bedst, med man 3-4 spillere fungerer okay med to også, men øh, bedre med, med, med, med flere. Jeg kunne godt finde på at anskaffe mig det på et eller andet tidspunkt, eller nogle uddelser, eller Queen Domino måske, øh, så er lige lidt mere avanceret. Har du prøvet det, Jonas, egentlig? Jeg har ikke prøvet King men igen, jeg, jeg har også lidt den der skidegang med Purist på min dræsspil, hvor at jeg kan lide King Domino, som det er. Og jeg tror egentlig, at hvis du putter flere ting på det, så tror jeg, så kan det godt være, at man kommer til at mestre med, hvor godt der det kan lide det. Fordi det ja. er simpliciteten i det, jeg også nyder. Ja, fordi det er et helt simpelt, perfekt design, ikke? Og jeg kan så. godt se, at altså, du, altså, du kan godt være god til at spille King Domino, men jeg kan godt se, at du skal måske have lidt flere elementer, før du sådan rigtig finder, sådan, du ved, de gode spillere fra de mellemgode spillere. Uh, og det er nok det er ikke Queen med noget mere at gøre, men det har jeg ikke en stor interesse i, nødvendigvis, at det skal være, skal være den bedste i KingDom. <laughs> det er jo helt klart et godt introspil, uh, altså sådan, hvis du lukker folk ind og spiller noget i og de siger, Ej, jeg ved ikke, oh, ja, prøv her, at uh, King KingDom, det tager 30 sekunder at forklare, cirka uh, det kan være det er, noget, der skal gøre. Jeg skulle fortælle til nogle af mine venner, så kiggede Ole på mig og sagde, Jonas, jeg tror det er en kortsært rent forklaring, du nogensinde har givet mig. Ja, yeah. det var ikke de 45 minutter, som uh, <laughs> at på lag og tager. <laughs> Ja, oh, yeah. ja. Uh, yeah, yeah, altså, du, du, du, uh, du kan nå at spille Kingdom på den tid og tage til til nogle retspil. Også nogle af de ikke nødvendigvis særligt tunge brætspil, fordi de er så simple og så lige til og så hurtigt. Og kan man så enige en gang til. På en anden tiende plads, også med 6 point, der har vi Triumph and Tragedy. Vi er igen i krigsspil. Det, det er jo... endnu en kartoffel. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> um, triumph and Tragedy er et uh, spillers krigsspil. Øhm, hvor der, det handler om øh, mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, så, hvor den ene spiller øh, Vesten, det vil sige øh, England, Frankrig og USA, og så er der en, der spiller aksemagterne, og så er der en, der spiller Sovjet. Og årsagen til, at jeg har baseret den her, det er fordi det er mit yndlings-træspillers oplevelse. Øh, det fungerer kun med tre spillere, og oftest har spillere sådan lidt det problem med, at det godt kan sådan gå hen med, at hvis der ligesom er to, der begynder at slå på en. Men så er det bare den, hvad hedder det, den, ja, den, der bliver slået på, der taber. Øhm, men, man tror, at tragedy kommer udenom det, ved at fylde det med øh, skjult information. Men det er sådan skjult information, som man selv bestemmer, hvad er. Det er sådan, man kan, hvad hedder det, når man placerer sine mænd, så placerer man dem i blokke øh, på kortet. Og øh, man kan simpelthen ikke se, hvad for nogle blokke modstanderne har bygget. Så man ved aldrig helt, hvor stærke modstanderne er. Man ved aldrig helt, hvor langt de er til at researche atomvåben. Man ved ikke helt, hvor langt de ligesom kan... Hvad hedder det? Hvor lang, langt de er med at øh, opbygge en stor nok industri, så at de kan vinde. Der er rigtig mange pass to victory, og det er det, som ligesom gør det fedt, at man ligesom kan have den her paranoia øh, i et spil. Er det sådan historisk, egentlig? Eller? Det er et, altså et, et sandbox-spil. Det vil sige, at man kan... Hvad det øh, Sovjet og aktiemarknede kan gang op på... Øh, på Vesten. Ja. Men, men der kommer en anden verdenskrig øh, agtigt. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men det er muligt. Ja. Ja, altså, jeg okay. har prøvet, det var da sådan spillet med, det var min far, her, var aksemagter, han spillede meget konservativt. Der kom ikke krig hele spillet. Selvfølgelig, fordi det ikke var nogen, der egentlig turde angribe hinanden. Ja. Sådan en meget konservativ aksemagter <laughs> Radikalt konservativ <laughs> aksemagt. Øh, øh, jeg tror ikke, det var den form for konservativ mm. snakket her. Jeg skulle sige, jeg synes, det er ret sjovt, med mange af de der krigsspil igen, hvordan at jamen, du skal være tre spillere til det her, eller du skal være fire spillere, der er sådan, ja. er sådan meget, man, man, det er det vi har lavet det til, og der er ikke noget bullshit i det, i en eller anden forstand. Ja. Jamen, det er jo det med, at de skal simulere, eller tager udgangspunkt i hvert fald et eller andet realistisk scenarie, ikke? og så bliver du nødt til at, øh, at gøre et eller andet, jamen, der var fire sider i den her øh, konflikt, eller tre, eller ja. noget af de det problem at finde noget af, der er fire sider i en konflikt, som er... hvad er det, det der i ja. coinspillene? Ja. ja, der er også faktisk en, jeg synes, et, en, en, som vi har virkelig overvejet at komme på, som ligesom konkurrerer med øhm, øh, Transformations det er et spil, der hedder Maria som er nemlig et spil, hvor der er fire sider øh, men der er kun tre spillere så det er sådan, hvor der er en spiller, som både spiller, det om den østriske krig. Øh, så der er ligesom en spiller, der er både Preussen og den pragmatiske her og kan ligesom vinde separat med de to og man kan ikke interagere ellers de to, hvad hedder det, som man ligesom styrer Oh, okay. Så det er nemlig sjovt, der er nemlig sådan fire sider i den konflikt med tre spillere. Og det gør det nemlig også ret godt. Spændende. <laughs> men det er ja. ikke på listen. Nej. <laughs> Nej. Øh, den tredje tiende plads, også med seks point, er One Night Werewolf. Det er hvis min skyld, det ligger så højt op. Er det ikke? Øh, ja, jeg tror også, jeg har det på listen. Du har det også på listen, men øh, det lå langt ned på dig. Vil du sige, Jonas, hvorfor er... Eller Werewolf, det er jo... Werewolf det her spil, hvor man... Uh, hvad hedder det, har hemmelige roller, og så nakker man, og så finder man af hvem der er varevulden, uh, og så skal man lynche varulven ved at stemme på uh, varulven ud, inden at uh, af varevulden spiser alle landsbyerne, og byen sover hver nat, og sådan noget. One Night Werewolf har det, gør det genialt, at det spiller, uh, tager et spil, hvor det, um, du spiller en nat, så har folk forskellige roller, der har forskellige powers, og så har man en nat, så vågner alle, der er ikke nogen, der er døde, og råd ud af spillet, uh, modsat i werewolf, som kan tage halv time, eller sådan noget eller andet, og så er halvdelen af spillerne der er røget ud, inden man er færdig. Det er en nat. Alle folk har forskellige roller, der gør forskellige ting, og så snider man og snakker om, hvem gjorde hvad i løbet af natten, og hvem er egentlig bare en varuhl. Og så skal man finde en varuhl, og lynse den, og så har man vundet spillet. Og så skal man spille igen, fordi det tager 10 minutter. Eller det gør det nok ikke engang. 8 minutter eller sådan noget. Lige at finde ud af at lave byens sove og lave nattefasen, og så have en 5-6 minutters øh, diskussion og en afstemning, og så er man done og så man tager det næste spil igen. Så det er virkelig også... Uh, det er en af vindruerne. Uh, der er en helt klasse af vindruer, som er godt her. Og man kan teknisk set også spille det uden en, uh, en spilleleder som ellers har i Vavle også. Det kræver dog, at man lige har de rigtige forhold, man sidder ved, fordi at, det skal ligesom være sådan noget, at man ikke kan høre, hvilket stol, hvilket stol der knirker, når, uh, når folk de laver <laughs> ting. Så man skal sidde uh, i de rigtige forhold, og uh, så kan man godt spille uden... Uh, Uh, selvom musikken er også appen Er en app, der så kan lede spillet Som så også spiller noget musik Så går det jo lidt Du kan ikke sidde på knirkende stol Eller på forkert et bord Eller sådan et eller andet <laughs> Hvad siger du om uh, en nat uh, varehul, Jonas? Jamen jeg har det lige fordi Altså både One Night Werewolf og Werewolf generelt Er stadigvæk sådan, du ved Det social game, jeg finder frem Hvis man skal gøre det Og det er også derfor, det var på min liste Og det er alt efter lige spillerantal Om jeg synes, du ved Fordi du kan kun spille hvis antal mennesker Til One Night Werewolf Og du kan spille en del mere til Werewolf Ja, yeah, so så One Night Werewolves, det classic, er sig op med 6-7 spillere, eller sådan noget, ikke? hvor at werewolf virkelig shiner i, hvad, 10-12 stykker? Jamen, de har sådan en ret god overlap, nærmest, hvor man, du ved, det her antal spillere, så spiller du One Night, og når du så får en mere, så er det her, at det andet spil shiner, eller ja. får en mindre, så det Så ja, det er simpelthen bare på listen fordi jeg stadig synes, det er sted til social game. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige end det. <laughs> det er sjovt at sidde og snakke lidt, og sidde og... One Night Werewolf har en del også deduktion med at regne ud lige, hvem er hvor og hvad, og kan du, og hvordan er det, Og hvis du et ham og ham og ham, så hænger det sammen sådan her. Øh, mens man så råber sine deduktioner ud, og, øh, og kigger på folk og siger, at du var uld. Altså vi spillede det også på tid på kollegaen, hvor der også bare var en, der bare. Jamen, han havde bestemt sig for, at han bare ser, hver runde. Og på kort eller ej, så spillede han, som om han var ser. Altså one night, one night, det er også det hurtigste, der kan der ting også køre videre fra runde til runde nærmest. Det ja. du, du, altså sådan, man får lidt en, en, en idé om, hvad der sker her. På den sidste tiende plads, <laughs> også med seks uh, point, der uh, har vi Game of Thrones, The Board Game. Det er mig, jeg smidt det på. The, game of Thrones, The Board Game er sådan et stort, Chris uh, er uh, ikke, ikke spil det hedder det ikke, area control spil hvor man spiller de forskellige øh, huse i Game of Thrones-universet. På spillerintal, det er lidt et krigsspillagt her, ikke? fordi det, det fungerer så bedst med de seks personer, som brætter det lavet til, og sådan noget. Det vi snakket lidt længe om tidligere også, men det, der gør det godt interessant, det er den her. Det, har en, det er et tungt spil, men det har nogle masse mekanikker der kører rundt. Det har en længde, der gør, at man faktisk får en historie øh, i det. Det er, måde, man vinder spillet på, modsat nogle af de andre lidt tunge spil, det er ikke noget po som der er nogle andre spil, det er tydeligt, at du har de her strongholds, og nu har du magten. Jeg mangler lidt, at man kunne indgå en form for alliance og vinde sammen og sådan noget, men øh, det har nogle gode elementer. Og det har, det har en masse øh, crunch. Det er, lidt, altså, det er diplomacy, bare med, med mere mekanikker, fordi man ligger sine hemmelige ordre ud, øh, alle sammen, og så vender man dem, og så ser man, hvem der er ved at indgribe hvem, og backstabe hvem og sådan noget. Så det har en masse snak og en masse social integration, samtidig med, at der ligger et udmærket øh, engine af... Øh, det eller nogen mere noget under. Og derfor kan jeg rigtig godt lide at spille det. Det er helt klart, siden jeg har spillet det egentlig, men jeg har været rigtig sjovt med det i gang, og jeg vil gerne spille det igen. Men det er lige svært at finde seks spillere til at sidde en, ja, øh, seks timer eller sådan noget, ikke? Og, og spille Game of Thrones The Board Game. Jeg havde det faktisk også sådan på min sådan top 15 liste-agtigt. Men da jeg så skulle gå ned til top 10, så tænkte jeg, kan du egentlig pege på sådan et element i det her spil, jo, du synes, der er, sådan, er rigtig fedt? Og så var jeg sådan lidt, nej, altså... Jeg synes hele vejen igennem, at Game of Thrones board er et godt spil, men det er ikke sådan et element i det, der bare giver mig en wow-effekt, hvis du ved, hvad jeg mener. Jeg synes, at uh, Hit and Order er, en, uh, er det bedste ved det. Altså det her med, at du har du lægger dine ting, dine ordre ned ud på brættet, lægger sådan en token til, som er skjult, så man så vender sig og finder ud, hvad de er. Uh, og det er egentlig lidt, altså, det er lidt en form for avanceret diplomacy, hvor du skriver dine ordre ned på et mm. stykke papir hemmeligt, og så bliver de udført på en gang. Det gør også udover at det gør, at det er hemmeligt, og hvad der sker, og man ikke sidder knap så reaktiv på, hvad de andre gør hele tiden. Så gør det også, at spillet speeder lidt op. Altså, hvis man skulle tage over en af gangen på den her movement, så kunne Game of Thrones godt tage 8-10 timer i stedet, for, i stedet for 6 timer. Det her med, der er en form for simultan afgivelse af, af, af handlinger her, ikke? som også speeder spillet op. Plus, at det gør, at alliancerne er altid lidt ustabile, og man aldrig helt ved, hvad der foregår. Og det er svært, kan være svært at bare hele tiden gange op på leaderen, fordi lige pludselig så er en eller anden på Steamroll, man ikke kan stoppe. Pludselig er der de, de fede popfigurer med, at man, får de her, at man får ravnen og sværet og sådan noget. Jeg er ikke helt klar, hvordan man bidder på de der trail tracks på én gang og sådan noget. Der er en masse ting i det her design, som er, er okay og lidt drenkelt. Der, der er rigtig mange ting i det, jeg rigtig godt kan lide, men der er ikke sådan en af de her elementer, jeg bare tænker, at det er fandme sådan fantastisk. Det, det, for, for, mig, for mig er det kommet på, på min liste, fordi det, okay, det er for mig det, det gode, store øh, area control game. Ikke? Altså sådan det er lidt tungt spil. Og at, om de har Game of Thrones tema, eller ej, det er simpelthen lige meget ikke. Øh, det, altså, sådan, det kunne også have Frank middelalder tema. Jeg tror, jeg tror det er også, at jeg solgte kamp så godt, der det havde. Men har også på faktisk ret godt at bruge temaet. Altså, det, egentlig, det har det. Det har det, ja. Ja, Det ja. har vi snakket i, i store længder om på den anden Det jeg har vi snakket to, om i Game of Thrones i lang tid, og jeg skal ikke sige, Men det er godt Area Control-spil. Det er tungt, og det er sjovt. Så er vi nødt til 9. pladsen. Den er der kun en af os. Jonas. Magic. Yeah. Uh, med syv yes. point herunder, specifikt at drafte i Magic, som du også skrev en ja, artikel om, som man kan læse på Facebook, som vi har lagt op. Vil du sige noget om uh, at drafte Magic The Gathering? Jamen altså, vi jo for det første, altså det ved I godt, at drafting faktisk er en rigtig god mekanik. Altså har jeg gjort, det så nok klar på den her podcast, hvor glad jeg egentlig er for at drafte. Ej, men det er så fordi, hver oh, kæft man, hvor har jeg spillet meget Magic Draft her på det seneste, er jeg til på navn. Der er simpelthen kommet, så kommet så dybt ind i det nu her, at... Selve, at det er som om der er to spil, når du drafter Magic. Der er jo både drafting som et spil i sig selv, som er super spændende, og hvordan man kommer hen til det, hvad du sender videre, hvad du skal holde øje med. Så der er rigtig mange elementer i draften i sig selv, der er fantastisk. Og det er, du så derefter, så får du ligesom lov til at teste dit draft, ved at spille Magic, og lige se, hvordan det fungerer. Og Magic er jo egentlig også generelt et fint nok spil. <laughs> så jeg synes bare, der er så mange gode elementer i Magic Draften. Mange, mange spændingsøjeblikke, og jeg synes faktisk bare, at det har rigtig, rigtig mange gode ting i sig. Det er stadig Magic. Jeg kan stadig være lidt bruset, når du har spillet Magic. Når du sidder og ikke kan gøre noget før 24, fordi de deck har valgt at sige nej. Så er det træls. Men <laughs> men altså, det er jo, hvis vi lige sammenligner med, med Galaxy Talk Ring, så er det rigtig sjovt at drafte. Men det, det er også sjovt at spille Magic bagefter. Ja, præcis. Altså, sådan... <laughs> at testen af dækket er at spille i sig selv, som er interessant. På en anden måde, end at øh, jeg synes, det var sjovt at sidde og finde bringer i Galaxy Trucker. Og spille det spil, og så øh, skal man sidde og teste så det, som ikke er interessant spil på den samme måde. Men det er sjovt, at det her, hvad du siger med, at det gør, at, at det at spille Magic bliver nærmest sådan en sekundær. Det bliver test af dit draft. Jeg tror, det var sjovt at være sæt, at på at det snart omkring, at draftingsspil, der gør det godt. Der skal du gøre noget med dit draft. Mm. Hvor det vildt er sådan, det er det, du ender med i Magic Draften. Hvor at... Så som jeg også er glad for, men der er det sådan, der er drafting jo hele spillet i en eller anden forstand. Så jeg mener, altså sådan, der er ikke sådan en eller anden fase, hvor du har brugt dit draft ja. til noget. Altså ud at man gør det lidt hele tiden, fordi det er et tableau-building-spil, så det feeder ind i hinanden, ikke? Men and yeah. ja. Æ, modsætningen her er nok Sushi Go, hvor det øh, du kort, du drafter, ikke gør noget som helst andet end at give dig point. Ja, det er et godt eksempel på et mediocre, <laughs> Men ja, spil noget mere magic. Jeg, jeg synes også, at draft magic, det er sjovt. Jeg har bare ikke råd. Så må du jo Kom, altså. lave en cube eller sådan noget. Mm. Ja. Så man bare vinde, så skal man tilsæde sine møder, så får man sådan en, altså også spiller en jeg <laughs> <laughs> Man skal bare vinde, siger du, eller hvad? Ja, ja. ja, ja, ja, ja, magic ja. Også. Altså, det er jo også på den måde kompetitivt, at du smider, du går ind og smider du 100 kroner, og du bor egentlig kun 95 kroner på selve draften, og så vinder, og hver kamp du vinder, der får du en boosterpack mere. Så Der er forskellige element, jeg godt kan lide, at det er lidt ligesom at spille et kompetitivt kortspil, bare i en meget koncentreret periode, om ikke særlig store stakes. Men der er faktisk lidt gambling i det for dig også, så Jo, jo, jo det er det jo også. Altså ligesom at, at spille, ja, spille poker eller sådan noget, ikke? Altså, bare, du ikke bare, bare det bare det sjov måde, fordi du går ikke ind og bitter hele tiden. Du har bare lagt en indsats, men du spiller om noget. Det må også drive oplevelsen yeah. af. Er det op, ikke? Og der er faktisk noget på spil her, ikke? Altså, sådan. Det er jo også, men det er jo også altså, sådan, gambling er jo også, at når du sidder og skal drafte, så åbner du jo også pakkerne. Og ser, hvad der er i, og ser, om du er heldig i, eller ej. Altså, det er det at der er sådan... Altså, der er stadig... Du er, er jo ikke altid godt lige at sidde og snakke omkring, okay, hvor glad man er for gameplay, men der er altså at finde <laughs> nogle oplevelser, der er lige så fedt, som lige at crack en booster pack i Magic, og så lige se, om du har fået den fucking rare. Det ja. er altså... du skal bruge, ikke? Der er nogle der. ja Spændende. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at Draft Matic, fordi jeg tror aldrig, jeg er nødt til at komme dybt nok ind i det. Men Det, det kan være, det sker en dag. Du har brugt dig måle på podcasten omkring det. Det ja. været Du har taget dig dybt ind i Magic Raft. På 8. pladserne, der er der to af. Der har vi først Archipelago. Det er ikke en kartoffel den her gang, det er en anden nass. Eller, <laughs> eller, eller en melon. <laughs> uh, det er en melon, uh, som uh, vi skal snakke om i næste uge også. Men vil du lige kort sige. Uh, Øh, som månedskudspil, hvad Archipelago er. Hvorfor det er det så godt, at det er op på northern plads? Yeah. Archipelago er et øh, Eurogame, som mm. lidt har prøvet sådan at, sådan det dekonstruere nogle af de ting, som designs synes var irriterende ved Eurogames, der ikke var så meget interaktion, ikke så meget sådan forhandling, øh, ikke så meget konflikt. Det er et semi-kooperativt spil, hvor man skal, øh, ja, man skal groft udnytte en øgruppe, øh, uden at de bliver så sure, at de laver oprør. Det er sådan et spil, hvor man vinder sammen, men efter man ligesom fundet om man vinder, så der er en, der kan vinde mest. Øhm, okay. Der er nemlig rigtig mange... Øhm, ja, det er sådan, nu spillede vi jo det korte spil øh, her til klubspillet, og det er altså ikke der, hvor det shiner. Det er altså bedst i det lange spil. Øhm, og så vidt, der kommer der forhandlinger i, der kommer lidt paranoia, og øh, man prøver sådan, der, der er lidt mere tid til at regne ud, hvad, de andre sådan, hvad, der, der, hvad deres mål er. Ja, fordi alle spillere har et, et, et hemmeligt yeah. mål, der giver point, og det er blandt andet, fordi der kan være en form for forræder, som man har de her hemmelige ting. Yeah. Uh, ja, Ja, kortspillet er jo sådan, men det er kort to, to timer, eller sådan yeah. andet. Yeah. <laughs> uh, men det er jo små, der var ikke så mange træk, Det lige så det hele slut. Jeg, jeg kan godt lide, at der er, det er sådan mit yndlingskoop, nu laver jeg sådan øh, apostrofer. Det er yndlings spil hvor man sådan sam samarbejder om noget. Det er ikke så meget samarbejde. Det er mere med, at man skal løse nogle kriser i fællesskab. Ikke? Og alle ja. skal bidrage lidt til at sørge for, at ting ikke går helt galt. Og ja. Man skal lade være med at, og i man skal være med at udnytte de indfødt alt for meget. Ikke? Fordi mm -hmm. så øhm, bliver de også sure. Ja. Det er ligesom sådan, at de indfødes happiness. Det er en fælles ressource, man kan trække på. Eller, ja. eller andet, <laughs> ikke? Altså. Ja. Men det er også noget, som ofte kommer meget mere med i det lange spil. Og vi brugte heller ikke særlig mange progress progresskort det vi spiller, det er også noget som ligesom kommer længere hvad er det, når man kommer mere i ja. i dybden og det er lidt mere sjovt fordi det har lidt det samme sådan med lidt det samme som kemet hvor sådan asymmetri er lidt noget man opbygger gennem de her progress progresskort som giver forskellige evner men det har så det her med at hvad er det kortene altid sådan vilkårligt der er sådan en, en stor bung kort som bliver dobbelt så stor hvis man har udvidelsen. så man ved altså helt sådan præcis for nogle evner der sådan kommer i spil er det også sådan, spillet har faktisk en rigtig god følelse af at være explorer, også at du simpelthen, du ved, mm. skal ud på et ukendt land og vende det, og så gå se, hvad der er. Så der er faktisk, altså... Jo, jo, det, det, er, jo, det er jo tre spil som også ja. gør, exploration gør det rigtig godt, ikke? Så det er exploration, ja. expansion og øh, eks, exploitation. Der er ikke rigtig noget examination, fordi du kan ikke rigtig føre krig med hinanden. Du er forskellige afdelinger, den samme kolonivirksomhed, ja. eller hvad det man lige er, ikke? Um... Og det er i er altså kort... kort hvor der er øh, direkte konflikt. Ja. Hvad siger du, Jonas? Jeg, siger, at jeg tror, der er et spil på et tidspunkt, hvor jeg fik et godt udvist kort, som var fra hvor jeg gik rundt og brændte andre folk. Ah, ja, det, ja, Den historie skal vi nok få i næste uge, fordi jeg kan godt huske, <laughs> hvordan du, du gjorde øh, din dine øh, barbariske <laughs> farad og svin. Øh, men vi ikke, ikke for meget mere om Arkibelago, øh, eller Arkipelago, eller hvad siger man det egentlig? Arkipelago? Ja. Øh, om øgrupperne her. Det er Månedsklubspil, det snakker vi om i næste uge. På den anden ottende plads, der er Captain Zona, som jeg har puttet på. Og det ligger højt op, selvom det er et spil, jeg kun har spillet, ja, ikke en gang, øh, egentlig nok, øh, hvad bliver det til, øh, seks gange eller sådan et eller andet, men på en aften, mm, øh, jeg, har, øh, jeg har siddet der. Og det var rigtig skægt. Øh, og jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, om det var mængden af vin, jeg drak, mens jeg spillede i der gjorde det, var så sjovt at gøre det. Det er et spil, der shiner med seks personer. <laughs> Vi spillede kun fem, og det var også okay. Man spiller to forskellige ubåde mod hinanden, og så sidder man bag en kæmpe skærm, så sidder man og laver nogle hemmelige bevægelser. Ja, og det er en lidt uh, mig. Der er nogle svumstemer, der skal charge op. Der er tre forskellige roller man har. Er i fire forskellige. Det er otte det Er, otte, det er, otte, det er, det er med otte. Ja. Der er der fire forskellige roller? Vi var syv ja. Øh, men der er en der prøver at styre ting og råpe Og det foregår i realtime akte. nogen er en fyre af. Og modstander skal prøve at gætte på drøjhanden væk. Og der er nogle evner, de kan bruge til det. Og så skal de prøve at høre, når, når, du, når du rykker, skal du nemlig sige, hvorfra en vej du rykker. Så der sidder en for at og lytter på de andre, hvad, de, hvad for en kommando de råber, når de flytter sig. Og så tegner på sådan et overlay, som han kan lægge hen over det kort, man spiller på, for at finde ud af, hvor de er henne. Fordi man må ikke se, der er nogle øer, man må ikke se over, man ikke krydse sit eget spor heller ikke. Så man kan se sådan, okay, okay, han kan være der, der, der, der. jeg, kapten, jeg tror, jeg ved, hvor de er henne. Og så er alle mulige man gør. Men det er sådan et real-time, total kaos, hold mod hold, samarbejdsspil. Og det er virkelig sket. Altså jeg har en virkelig god oplevelse med det. Og det vil godt spille igen, når jeg en gang en anden gang øh, kan logge Jonas og seks øh, andre, for det er Jonas, der har spillet, ikke mig, til at spille øh, Captain Zona. Det er så et spil, som jeg rigtig gerne vil prøve. Det er godt. Altså jeg havde hørt om det, jeg hørte det godt, og jeg synes, det er rigtig godt. Synes du det, er godt, det Jonas? Jeg godt, Jonas? Jo, men det kom ikke rigtig lige på min liste. Det var fordi, jeg sad og tænkte over det igen. Det var lige det, der Magic Maze, jeg synes skulle lige have et real time game på. Ja. Og det, jeg synes, der var med Captain Zona, det er, som du så fint beskriver. At det at sidde af ham, og lytter og Harvard, jeg tror jeg ved, hvor de er. Det er rigtig sjovt. Men du beskriver heller ikke de andre roller, fordi de er faktisk ikke specielt interessant at spille nødvendigvis. Arh, det, det, er det, er de, rigtig... de, det er de lidt, ikke, men det, er det, men det, det andet er det sjoveste, og det, og det sjovest er også. Ja, det er faktisk en sjoveste roller det er sjovt også, men det er også det mest klart i, hvad det er, der er mystisk ved captain Sovena, ikke. De andre er lidt ja. mere sådan noget, sidder og i nogle systemer og sidder og være lidt sådan, og vi gør der der, og der, der og det. Og så hele måde må måden... underholdende men det er bare ikke sådan. Altså, den rigtig gode kompensation, det er altså, at være ham, der skal sidde og prøve at lytte, ja. og finde ud af, hvor de er i øh, men, men også det her med, at kommunikationen, den går, fordi det, han er her med rejefuld, man skal sidde i, og man skal snakke sammen. Der sidder nærmest en, øh, der er second mate, som prøver at få øh, ingeniøren og kaptajnen til at snakke sammen, fordi kaptajn er ikke så glad for at kigge over med ingeniøren, der sidder mod venstre øje, ja, fordi han sidder hele tiden og kigger til højre på den navigatør, for det er ham, han føler mest med i, for det er egentlig ham, der skal prøve at finde de andre. Så sidder ingeniøren, og jeg over og siger, jamen du skal, vi skal gøre noget her, ikke og prøve at få opmærksomhed, og prøve at få formidle den her kontakt igennem. Og de sidder og visker det, fordi man må ikke sige det, for så kan de modstanderen høre, hvad det er, du siger. Og så sidder man og råber, og snakker, og der er nogle gode spændingselementer i det. Det er et rigtig godt spil, det er Ja, det. Sy med 9 point har vi Arctic Scavenger, Jonas. Ja tak. Hver eneste gang jeg skal tænke på et rigtig godt designet drætspil, så tænker jeg på Arctic Scavenger faktisk. Og hvad er Og det for noget? Jamen det er, en, det er jo et dækbildningsspil, øh, ligesom Dominion. Det, det bare har Arctic Scavenger, det har den mekanika efter to runder, så kommer der altid et slåskamp mellem spillerne. Det vil sige, at ligesom man i Dominion så har startet med et meget lille dæk, så kører man to runder rundt. Men i stedet for i Dominion, når du har spillet din hånd, så skriver du bare resten trækker en ny en Så venter man, så giver man de kort på sin man ikke spillede på sin tur Og det er simpelthen fordi, at så skal de her folk i den her Arctics øde mark, de skal slås med hinanden omkring nogle meget, meget stærke kort Så det er en måde, hvorpå man får super meget clear interaction ind i et dækbild, Så det synes jeg er rigtig rigtig godt Og det andet der også er med det, det er at igen, jeg kan faktisk godt lide et spil, der er ret modulært Fordi Arctics scavenger simpelthen har, hvor du kan, okay nu har du forstået det her spil nu ligger vi lige ingeniørerne på, eller nu ligger vi lige ledere på, nu ligger vi lige mere på så der også er en vis dybde man kan gå i det her deckbuilding spil og det er simpelthen at, jeg synes ikke jeg har set et spil bruge deckbuilding så godt som Arctic at gør og det er så clean et design og på alle måder, og så altså, har du sådan altså, nogle mekanismer du synes, du skriver sådan ud at grave altså du har nogle, du har en bungekort man graver sig igennem, hvor det er bare Arctic Junk indtil du er frem til noget godt og hvordan du sådan rekrutterer folk ved ligesom du skal bare have mad. Ja, men hvis man så er sådan nogen af dem, der er rigtig gode, og de kræver så, du kan have noget medicin, det er virkelig, det er sådan et aggressivt Jamen, at Så det er jeg virkelig glad for. Temaet er sådan noget, uh, et nuclear warp survivors i en frosten verden, eller sådan et eller andet, eller hvad det lige er. Ja. Verden er i hvert fald, det er sådan en post isverden, man her i hvert fald. Ja, det det. og det synes jeg faktisk også, at spillet formår, at gøre rigtig godt, for det løder med, hvad fanden er det. Det er dystret. At, det er dystert. og det der med, at sådan... Jeg tror, egentlig en af de bedste ting, det er, at du finder en granat. Altså ikke en granat, du finder en granat. Ja. Mm. Som om, om. er vildt. Ja. Og du kan, sende, uh, du kan sende dine survivors uh, ud i kulden, fordi de, uh, de fylder dit dæk. De enkelte uh, små uh, mænd, som ikke er... Uh, selvom det gælder, man, selvom man faktisk vinder, vi har flest folk i sin tribe. Så kan det mm. nogle gange, ligesom at det kan betale sig nogle gange, at du minder at smide sin estate ud af sit dæk. Så kan det betale sig at smide de her survivors ud af sit dæk, som bare er sådan en enkelt mand, der ikke kan rigtig kan noget særligt. Det er rigtig godt tematisk, at du ser med noget af det, du giver af, hvad det er, når du får familiekortene, ja. som, kan, som er der er rigtig mange mennesker på. Men de kan ingenting, fordi det er bare en familie, så de bidrager heller ikke til dig. Men igen, i forhold til Dominion, hvor det er sådan, at, så har jeg fået et estate eller et provins, og sådan. Hvad gør de her egentlig? Så det er meget tydeligt, at, at der er fire mennesker tegnet på det her kort. De er fire point. Det vil du rigtig gerne have. Du kan så også se, at det er en familie af børn og det andet, så de kan ikke rigtig gøre noget. Ja for det gælder mig flest forhold til tribe. Det er så de andre kort giver også point, men de giver bare flere. Det med, at man får at de en super god granat. Jamen, det er da fint nok, men den giver dig faktisk ikke rigtig noget. Ja. Til slut kan man sige. Nu kan jeg så se, at der er gået noget galt her. Fordi på Sjettepladsen, også med 9 point, det skulle jo egentlig være en del Sjetteplads, oh. og så, så er alt oh. gået galt, uh. hvad vi har sagt. Men never mind, det er ikke så vigtigt. Uh, uh. Der er uh, Periklæs. Skal vi prøve at gætte på, hvem der har sat det er på? Ja. Det skal lige siges, at vi snakker om Perikles med C og ikke med K. Fordi det ja, som jeg snakker om, det er et markørt spil, hvor måde det andet. Det er et sådan eurogame-agtigt spil af Martin Wallace, men jeg har ikke prøvet det. Det skulle også være ret godt. Men Piræs, det handler jo om de peloponnesiske krige. Det er endnu sådan et, et spil, hvor der ikke nødvendigvis kommer krig. Men så slås man med proxy styrker det er også sjovt. Jamen, det er et spil, hvor man det er et fire spillers spil. Det virker skulle igen kun med fire. De, de har, altså mange af de her spil har sådan nogle bots, man kan spille med, men de er aldrig rigtig gode. Men det er også et, hvor man, et spil, hvor man så egentlig arbejder sammen to og to. Sådan lidt indtil man sådan, som bystat, den ene er spart, den anden er ting, indtil man sådan lidt kommer foran, så begynder man sådan hårdt at modarbejde hinanden. Fordi der er jo selvfølgelig kun én, der kan vinde. Og det er egentlig mit yndlingsspil, der har den dynamik. Også fordi den har ligesom de her to meget distinkte faser, hvor først så spiller man ligesom sine politikere omkring forskellige politiske issues... I The Assembly, der er ligesom mig mod min compatriot, og så har man så ligesom The Theater Phase, hvor man simpelthen ja, opererer mod modstanderen. Og selv der, der kan man også godt sådan prøve at modarbejde lidt ens, sin sin sine medspillere ved ikke at fortælle, hvad for nogle militærkampagner, man planlægger, og, øh, og som obstruer hinanden. Det har sådan et system med, at når man har de her issues, som man så placerer på kortet, det kan være de militær issues, det kan være, hvor man får sådan støtte af sin liga, det kan være, hvor man øh, laver nogle diplomati, når man placerer dem på kortet, så bliver de ligesom lagt i piles i de forskellige sigertags, og så bliver de resolved. Når alle er placeret, ligesom bliver det resolvet last in first out. Det er ligesom magic stacken. Så det har ligesom det her med, at det er sindssygt svært at planlægge. Det kan være forholdsvis let, hvis man arbejder sammen med sin medspillere, men så når man ligesom begynder at være sådan paranoid, og sådan ikke rigtig ved, hvad der bliver placeret, så kan man gøre ting, der går fuldstændig galt. Og det er derfor, at det har det her sådan... Ja, generelt så kan jeg godt lige spille der har paranoia og angst. Og krig. Og krig, ja. ja. ja synes har du overhovedet, det. det siger om dig? Øhm, er altså, det... At du lever for trygt sikkert liv, og ja, det så tænker jeg skal piske den i ja. det voldsomme. <laughs> okay. <Jamen. laughs> Hvad gør Per særligt? Eller kom du ind, når det... Der er, er ikke rigtig nogen Er spillet, der noget, specifikt du vil fremhæve? Der ja. er nogen spil, der rigtig minder om dem om ja, det. Ja. Det, er som, det er lidt en succes til et spil, der hedder øh, Churchill. Men det er lidt specielt i, at det er, der også, det er samme designer, samme serie. Men det er sådan, hvor man er henholdsvis Churchill, Roosevelt og Stalin, der så ligesom skal øh, slås mod øh, Hitler. Og det har også det samme med, at man ligesom har de her sådan, debatter, som man ligesom... Øh, hvad hedder det? Hvor man har de her issues, som man snakker om. Men det er ligesom trepartsforhandlinger, i stedet for topartsforhandlinger. Mm. Og så har det... Men det der også til at jeg bedre kan lide Pericles, er, at Churchill er meget sådan on rails. Det er sådan meget, jamen, altså, okay, jeg preg, vi presser ligesom fra hver vores front øh, de forskellige steder, og så prøver man ligesom at være den, der gør krigen bedst. Så ligesom at den første kommer ind i Berlin for rigtig store bonuser, for eksempel. Øh, hvor Pericles er meget mere sådan et sandbox-design, hvor man ligesom debatterer, om der skal være krig, hvor man debatterer, øh, hvad, det, hvad man skal gøre i forskellige på forskellige tidspunkter, og fordi nogle gange har man de her sådan funky situationer, hvor man hvad er det argumenterer for at gå i krig, kun for at få mest prestige øh, som den, der går i krig. Og det, det er fedt. Det er der ikke rigtig nogen andre spil, der gør på samme måde. Fordi det er så lidt et spil, hvor man har øh, forhandlinger, men man må faktisk ikke rigtig snakke sammen. Man må ikke diskutere, hvem der, ligesom, hvad der er det, tager hvilke issues derude. Så det er altså sådan, at man ligesom, hvis man ligesom skal arbejde sammen, så skal man ligesom håbe, at gør, sådan at man tænker ens. Altså, hvad du ikke stande sammen med din Med din makker. Øh, med din makker, ja. du... Okay, H -h -h -h -h -h så hvordan forhandler man så, hvis man ikke på snak sammen? Det gør man ved at spille politikere, som ligesom går ud og forhandler de her issues. De bliver så trukket frem og tilbage på det her track. Okay, så det, det er sådan en abstrakt ting. Ja, det er det. Æ, Der er ikke rigtig noget at snakke sammen? Nej, no. okay. der er sådan en planlægning, når man, laver, når man sådan laver militærkampagner, men sådan selve der, hvor man ligesom ja, debatterer, det er totalt baseret på, hvad man spiller. Sådan en mekanisk øh, ja. debat. Okay, interessant. Det er jo lyden af, at vi er nødt til top 5. Og øh, her er vi øh, alle sammen. Øh, eller ikke alle sammen. Der, I alle top 5, der er der flere end én der har stemt på spillene. Yay. Yeah. På en femteplads med 10 point. Der er Seven Wonders. Det er noget af Jungs, du gør godt drafting games. Det er noget med, at jeg er godt til drafting, <laughs> drafting games, og jeg tror altså, jeg har, øh, hvad skal man kalde det, reddet på den hest heste, Seven Wonders i, i lang lang tid. Um, det er faktisk derfor, det er faktisk ikke mig, der har den højt oppe på listen, fordi, at, ja. uh, som drafting games, så vil jeg faktisk hellere spille Magic, i, end Seven Wonders uh, for tiden. Men, ja, Seven Wonders er et drafting game, der handler omkring tablobygge i uh, en eller anden form for antik. Uh, og det spilles i tre aldre, og det er bare et rigtig, rigtig godt, solidt drafting game som er nemt at tilgå for nye spillere, men som har en rigtig god dybde, hvis du spiller det med folk, der har spillet det rigtig meget. Øh, og det er sådan et point-særdigt spil, men man kan gøre mange forskellige ting. Man kan bygge ja, en bred vifte af det, og nu er jeg lige har den også, æh, Seven Wonders Duels, to-personers udgaven er det er også rigtig godt. Generelt set, tror jeg, jeg, har sagt mange gange, at du bare skal spille Seven Wonders. Det er Især også, at du spiller godt med 5-6 spillere og sådan noget, mm. øh, ja. og spiller hurtigt med 5-6 spillere, hvilket er sjældent at finde, ikke? Hvad har du at sige om uh, 7 måneder? Du har også givet Ja, point. Yeah. Jeg har egentlig de samme pointer som, som Jonas. Det er bare et virkelig så lydt spil. Årsind til, at jeg har en rigtig højt oppe, er simpelthen fordi, det er sådan et spil, jeg egentlig aldrig vil se nej til at spille. Fordi det er, sådan, det er virkelig smooth. Jeg synes, der er rigtig meget, man, skal sådan, man tænker over. Det fungerer nemlig ret, ret godt med sådan forskellige mængder spillere. Og jeg synes egentlig, man kan, man kan sådan spille det... Og så lidt på tværs af, sådan, hvor gode folk er. Altså det er sådan, selvfølgelig, at jo mere man har spillet det, jo mere sådan, kender man kortene. Men der er alligevel sådan et ret godt for hvor man sådan, kan følge med, også selvom man ikke er sådan super erfaren i det. Det er, sådan, det er lige sådan et spil, man måske lige skal lære det ved at spille det første gang. Ja. Men et spil tager tre kvarter, ja, team okay. eller sådan ja. noget, andet, ikke? så det er til at finde ud af, og lige spillet kan også tage en gang til. Ja. Og så synes jeg også, at udvidelserne er ret gode. Egentlig fordi, jeg synes egentlig, man kan, at grundspillet er rigtig godt, jeg synes ikke, man behøver flere udvidelser til det, men jeg synes, at udvidelsen bare giver nogle gode ekstra dynamikker, man ligesom skal tænke over, når man sådan er lidt erfaren allerede. Og Babel. Jeg synes det ikke, Babel er særlig god. Øh. Men Babel-udvidelsen har en anden udvidelse i sig, som handler om, hvor der er de her great projects, som det er projekter, man har inde i midten, som man ligesom kan samarbejde om at få lavet. Og det synes jeg egentlig fungerer ret godt, også fordi det, sådan, øh, det giver ligesom noget, man har fælles, også sådan på tværs af, af bordet. Man føler sig at spille ja. Seven Wonders. Det er jo, jeg huske at spørge igen. <laughs> det er jo sådan en lille sådan, hmm, ja, hmm, tænke og det er sådan, at man prøver ligesom at bygge sin egen lille civilisation op. Altså næsten hver gang man sådan bygger et kort i det, så synes jeg, at det er et, på en eller anden måde et vigtigt valg, man, man tager. Og det er lidt det, der driver det. Noget til for, Jonas? Nej, jeg synes, at er må have set det rigtig godt. Det der med, at præcis det er føles altid som et vigtigt valg, hvad du tager. Og hvor smooth det er, fordi at selvom du sidder og spiller, det er syv mennesker. Så er du egentlig næsten kun interesseret i, en person til højre og venstre, for der lave lavere, for det dem, du interagerer med. Ja, yeah, og det er simultan handlinger, ikke? Det er du... ja, derfor, ja. det er så hurtigt med så mange spillere. Hmm. Firepladsen med 12 point, har vi Sherlock Holmes Consulting Detective. Jonas, hvad er Sherlock Holmes Consulting Detective for et spil? Det er jo et murder mystery game, hvor der er 10 scenarier i, du skal prøve at løse. Ja. Ja, det er, hvad det er. <laughs> vil du, vil du gerne vide mere, så kan jeg godt have. <laughs> Jamen det kan jeg da også selv lige sige, fordi det er bare der sat på listen. Øh, jamen altså, det, det er bare, du spiller Sherlock, det er sådan et, det er ikke helt Tushy on Adventure, men, men lidt derhenad. Du, du har et øh, en lille, øh, hvad hedder sådan noget, ikke en bog, men øh, et hæfte, hvor der står nogle ting øh, i, og så skal du løse et mormisterium. Ved at gå hen forskellige steder og snakke med folk. Du vælger ud fra en adressebog, vælger du et sted, så er du oppe på den rigtige side, og så går du deran. Så læser du et lille tekst op, og så prøver du at finde ud af det. Og så spillet i, det går lidt ud på at prøve at løse modgrødet med færre mulige clues, så man skal ligesom tage nogle intuitive leaps, hop hedder det på intuitive hop, ligesom Sherlock Holmes gør altid, øh, og finde den bedste vej til målet. Når jeg plejer at spille det, så plejer det ikke at være det, vi gør. Men øh, vi plejer at tage en rigtig stor omvej og, og så forhåbentlig øh, løse mordet i stedet for. <laughs> <øh, eller ikke i stedet for, og så også løse mordet. Så øh, men der er sådan en det er, i det. Det er så svært. Altså, det er pisse svært at det. er pisse svært, ikke? Altså, sådan, og faktisk at løse det med så få. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg tror tit, vi er en 15-18 steder eller mm. sådan noget, Og Sjøler kan være 4. <laughs> men, men altså, det er sådan... Jeg spiller det måske lidt mere så okay, ja, hvis jeg faktisk var inde i politibetænden, hvad ville jeg så gøre, og hvad ville jeg komme igennem? Fordi lige at finde Sherlock's perfekte var igen spillet. Nogen sagde jeg sådan, at det ikke se på, at det faktisk ville være super godt, fordi at så havde jeg siddet, Nå, det var det, det er 22 minutter, hej hej, <laughs> Æ, i stedet for at det tog tre timer, hvor jeg ikke kunne finde noget, der foregik, eller havde en vilde teorier og sådan noget. Æ, og det kom skældig snart. De varier lidt i kvalitet, nogle af dem bedre end andre, og der er lige nu to udgaver spillet ud, Æ, Thames Murder and Other Stories, som egentlig er den oprindelige, der er blevet genudgivet, og så er der Director uh, Ripper and West Hall, eller sådan noget andet. Uh, jeg vil anbefale at starte med Thames Murder. Uh, Jack the Ripper er sådan fire sammenhængende scenarier, som ikke kan spilt godt, men de andre uh, er rigtig gode. Fame's Murder and Others er rigtig godt. I ser faktisk Fame's Murder, uh, men der var man start med den. Den er, den er god. <laughs> Spil med i rækkefølge. Der er også aviser, man sidder og læser i sådan noget, og, og en sjov sådan, opbygning af en viktoriansk verden. Det er et rigtig godt ind har du spillet Sjørløg egentlig? Det har jeg ikke. Jeg Nej. tror, jeg skal spille det. Ja, du skal prøve at låne det og så ja. tage det med her og spille med din gæst eller sådan noget. Mm -hmm. Det er godt, det er rigtig godt to personer, også. Rigtig godt parspil os, eller, eller spille med dine venner. Æh, en ingen ven. Man kan også godt spille en 3-4. Du kan også spille alene egentlig. Mm, yeah. Ja, men så har man ikke <laughs> nogen at snakke med og sådan noget. Og, øh, og det er ikke sjovt at læse op og sidde. Hvad siger du, Jens? Har du noget at tilføje til, hvorfor Sjørløg og er. Consulting til er godt? Jeg tror aldrig, jeg har en dårlig med Sjørløg og Den har altid følt unik. Jeg tror sådan at det næste det er de mest ord, jeg kan give til Sherlock Holmes. Der var lige en enkelt en, en, en, en en case vi begge at lidt surre på. Jamen det er bare på er en idiot der ikke kunne ringe med ud. Nej nej nej nej men det var, det var fedt, der var noget med nogle mekanikker med et eller andet, men det. Det ja, det var lige sådan den ene case havde sådan en eller anden mekanik vi ikke ligesådan brød ja. os om. Men ja. det, det viser jo bare at Sherlock Holmes det vifter også virkelig bredt med hvordan du skal løse det. Ja, ja. Altså, det er nemlig ikke bare blevet. nu er jeg på case nummer 9, og den løser jeg så på samme måde som jeg løser case nummer 3 når jeg går rundt og snakke. Det er ikke bare lige sådan vi skal gøre os. Ja, men det, det er egentlig helt fantastisk narrativt design. Men det er også sjovt, fordi jeg synes det er også relativt velskrevet, ikke? Altså, også, og det er lidt hyggeligt nærmest at rende rundt Det er sådan en hyggelig verden, selvom der foregår et eller andet mordmysterie. Og det er egentlig ret dystert, at meget af settingen, så er måden, det er skrevet på, altså sådan en, åh, oh, det er jo egentlig ret sjovt, det er nogle hyggeligt, lidt sjove spøjse, skæve karakterer, man møder noget i tiden ikke, og selvom der er nogle grusomme mord, der ligger under noget af det her, så er det sådan, ah, hehe, øh, en, en god bog for en det er nok egentlig ret meget i sådan, uh, Sherlock Holmes' ånd, ikke? at det aldrig er helt, det er ikke dark and gritty, det er bare lidt tøvet og, og rart, selvom og det, det er, er forfærdelig humor. Jeg synes stadigvæk, at jeg synes, at vi har nævnt det mange gange, men det der med, at selvom du går rundt og besøger flere steder, så bliver du ikke sådan mere peget i retning nødvendigvis på noget rigtigt. Jeg kan huske, at en af kæftene, vi snakker med en sømand, og så snakker vi med ham, og vi snakker med hans venner, og de siger fuldstændig altså, ting, der ikke passer sammen, og så er det sådan lidt, hvem skal man tro på? Og så, så er der jo, jo sidehistorier og sådan noget. Det er ikke sikkert at alle steder, du kan mestere hen, der ikke bidrager til noget med at løse din kliv. Det er sådan at hvor man egentlig skal gå hen og sådan noget. Og så er der nogle gange sådan nogle, så nogle site mysterier man kan svare på og sådan noget. Når vi spiller, så snakker vi meget om øh, de, de røde sild, øh, eller hvad det er. <laughs> Red Herrings, er det her bare et vildspor. Og man er ligesom lige sidde og prøve at udslide nogle teori om, hvad der sker nogle gange og Sidst, jeg spillede, der gik det helt galt for os. Vi havde misset sådan en total vital funktion, så alle vores teorier, de har ikke rigtig sammen, og vi er med og faktisk ikke at løse den skid. Men, men vi, plejer, vi plejer okay at løse det nu. Men vi er ved at være igennem spil nummer, øh, boks nummer to af den. Jeg tror, vi har et par tilbage, og så kommer der snart flere. De er jo kommet på fransk allerede. Forhåbentlig med øh, rigtig god og godt korrekturlæst oversættelse. <laughs> Fordi det har nogle af det, som har haft lidt problemer med men Det er vist ikke sløst nu, når Famous Murderer er kommet ud og hopter til de gamle. Der var der nogle stavefejl og der nogle slåfejl, der gjorde ting det forvirrende. 3. plads med 14 point, som jeg ikke har bidraget til, er Cosmic Encounter. Jeg synes jeg også er et okay spil, øh, men jeg er ikke øh, øh, totalt vildt med det. Men vi lige to øh, fanboys. forklarer hvad det går ud på, og hvorfor det er så pissegodt. Cosmic Encounter er et spil, hvor man er forskellige øh, rumvæsener som hvad, der har fået nogle portaler og sig igennem dem, og så ved de ikke, hvor de kom hen. Så står man så på en anden spiller, øh, og så kan det være, at man snakker med hinanden. Det kan være, at man brutalt myrder hinanden. Eller det kan der en, der tænker, her vil jeg gerne snakke, og så bliver han jordet ned, og så kommer det intergalaktiske FN og siger, hov, hov, hov, nuf, skal du betale nogle kort, for du har gjort noget, der er forkert. Det er sådan et spil, hvor altså, hver gang der er en tur, så begynder man så handler det meget om at forhandle, og om at hvad som man sige, prøve at... Jeg prøver ligesom at få presset sin citron. Der er nogen, der sådan beskriver det som avanceret munchkin. Lidt fordi det har sådan det samme med, at når ligesom man bevæger sig hen imod slutningen, så er det sjældent den, der sådan er den allerførste, der er et point fra at vinde, som faktisk ender mere at vinde. Fordi man ligesom ender med at, hvad skal man sige, op på dem. Men det, som jeg synes er rigtig fedt, det er, at det er et spil, hvor hver eneste spil er forskelligt. Fordi det bygger så meget på, at man har de her rumvæsens racer, som alle sammen har hver sin evne og nogle gange så er det sådan ret små, men brugbare evner, som, hvad hedder det, det kan være, man kan trække nogle kort fra diskretpejlen, det kan være, man kan, hvad hedder det, gøre noget specielt med nogle bestemte kort. Men det kan også være sådan fuld, altså fuldstændig vanvittige kort, og for eksempel, der er en, som, hvad hedder det, som i begyndelsen af spillet, vælger en anden spiller øh, hemmeligt, som, hvad hedder det, som han kan bytte plads med på et tidspunkt i spillet. <laughs> det er jo helt klart, altså de her aliens, der er store pind, for stor at fordi de i ja. sig selv af sådan... Det er egentlig nemt nok, og det er egentlig fint nok, men det er, at First Encounter har 50 aliens, tror jeg, i starterboksen og som kan være lidt gamebreaking til fuldstændig sindssygt gamebreaking. Jeg tror, det er Leviathan, der sender deres der planeter afsted som våben, som kan smadre i stykker, og masochisterne, der i stedet gerne vil dø, fordi så vinder de, eller så fint, så bare... Og parasitten, som er... Hvad, hvad fanden kan du egentlig? jeg kan bare være med over alt Overalt, ja ja, jamen, det vil sige, hvis jeg vinder, så vinder du også, ja ja, jamen jeg vinder jo bare, altså overalt, jeg er bare en parasit på dine sejre, og bare sådan, hvor hvor kunne jeg snakke i en evighed omkring, hvor godt jeg synes, at <laughs> Cosmic Encounters Aliens er lavet, og grund til, at jeg har det på min liste, det er simpelthen, fordi Cosmic Encounter har en vision omkring, at vi har nogle simple regler, som skal brydes, og så perfektionerer de simpelthen det, jeg tror ikke, der er noget spildesign, der på samme måde når målet, hvad de sætter sig ud for, som Cosmic Encounter gør. Ja, det er lidt ligesom, små, at hvert spil er sådan et slags posse, hvor man skal prøve at regne ud, okay, hvordan de her fire forskellige rumvæsener altså hvordan interagerer de anderledes i det her spil, i forhold til, hvordan spiller normalt ender ud? Og hvad med den der totalt den denne gang, som vi ikke skal samarbejde med? <laughs> det, det, det, det, det, det, det er hvis vi er Det ikke oh, ja. <laughs> pacifisten. hvis nu er vi med. der bare vinder, hvis vi spiller. russen, hvad det Ja, Jamen, jeg kan høre, at jeg skal spille noget mere i end gavner med nogle folk. Jeg har heller ikke spillet så meget, men jeg synes, det er sjovt, når jeg har set det. Det vil jeg godt spille noget mere. Øh, Jonas, du må du jo investere mere til, når du spiller. Når du kommer hjem fra København ja. igen. København? Ja, fra København. Kom, kom, kommer du hjem? <laughs> ja, du har stadig den dejlige. <laughs> ja, jeg har stadig den dejlige. Jeg hjem på et tidspunkt. <laughs> ja. Når pladsen med 18 point. Nu når vi oppe i noget af de tunge drenge. Øh, Jonas... Der har vi øh, smidt øh, Android Netrunner op. Det er det, jeg har, jeg har givet i 10 point. Jeg synes, det er faktisk det bedste spil nogensinde. Øh, Selv jeg ikke rigtig spiller det længere, du synes, det er det tredje bedste spil selvom du er en sellout. det. <laughs> du har solgt din Netrunner-kort, Jonas. <laughs> du er på stedet talt sellout i Netrunner. Øh, men nej, øh, det snakker vi jo sammen for ikke så lang tid siden, øh, hvor vi prøvede at tage det op igen. Og hvis øh, jeg gik så begejstrede den dag, så er det fordi, jeg pisse træt. <laughs> øh, fordi jeg ikke havde sovet ordentligt Men jeg kan faktisk rigtig godt lide Netrunner uh, Netrunner er det her uh, Det er ikke et collectible card game Det er et living card game som er sådan, Man køber booster Man ved hvad der er i, Og så bygger man dæk op Og så spiller du cyberpunk hackers asymmetrisk Og det har trykker på en masse rigtige knapper her Altså det har asymmetrien som pisse har total, det, det udvider og ændrer sig Så jeg kan se om jeg spiller det samme spil Kan jeg blive ved med at lære nye ting i spillet jeg kan lære nye spil, jeg spiller det er spil. Jeg kan spille nye decks og sådan noget. Og det er rigtig fedt. Det er noget, der ikke kan lide ved at spille brætspil, som det rammer ind i her. Og så har det nogle gode temaer, nogle gode tematikker. Og har rigtig mange fine små ting i det. Noget, der er helt genialt, det er måden, altså, at klikmekanismen foregår. Du har øh, tre eller fire eksempensur i hvilken side, du spiller, så du så kan bruge de forskellige ting. Og det, og det er jo et kort spil, men du kan trække kort, eller du kan tage penge. Med din, og dine penge. Dine ressourcer er ikke sådan en manner, der bare forsvinder. Det er en pengestak, der er permanent, eller ikke permanent, eller den går fra tur til tur hele tiden. Der er masser af permanency i spil, og du installerer ting, og så bliver de liggende for det meste. Så spillet bygger sig op, og dermed man kan planlægge fire ture frem, og se, hmm, hmm, og en masse sats, og en masse hemmelig information i det. Det er isse fedt at spille Netrunner, og vi holder stadigvæk på, at øh, Netrunner, øh, hvis du skal spille to spillere, øh, så endelig køb øh, Netrunner startboxen, for det er faktisk en god startbox modsat til andre spil. og spil, spil fraktionerne deri, øh, ryk lidt rundt på, lav en lille smule deckbuilding i det. Hvad vil du sige, Jonas? Hvorfor er Netrunner spille så godt? Og så er det godt kompetitivt, ikke? Altså. Ja, men det, det jeg gerne vil sige om det, det er, fordi nu har jeg faktisk, jeg har spillet en del forskellige kollektivere på Card Games, og det ene og det andet. Og mange af de her spil handler meget om, mere, hvordan du bygger dit dæk end hvordan du egentlig spiller. Øh, det er jo Magic, altså et godt eksempel på, fordi i hvis jeg har en mana, så kan jeg spille det første en. Og sådan, egentlig så er det meste, meget af mine beslutninger er taget i forvejen, når jeg er ind i spillet, via min deck-bildning. Netrunner har simpelthen det med, som jeg har snakket med de kliks der, at du har mange flere valgmuligheder. Altså jeg føler meget mere, at jeg spiller et spil, end at du ved, at mit deck egentlig kører sig selv. Hvilket rigtig mange af de har partage på card lidt falder ned i, desværre det er simpelthen, at ja, du kan gøre så mange flere ting i Netrunner, og jeg sad jeg også og tænkte på det, der er en måde at draft Netrunner på, som vi desværre aldrig nogensinde fik gjort, men jeg vil langt hellere draft Netrunner, end jeg vil draft Magic for eksempel, men det, det er bare ikke rigtig sådan på samme måde er en mulighed. Så. Men det er, jo sådan, det, er jo, det er jo et stort spil, det er et uh, collectible uh, card game market, så det er noget, man spiller meget af. Har du noget at sige om Netrunner, Henrik? Du har også spillet noget af ja, det. Ja, altså jeg synes, det er et godt spil. Uh, også til, det ikke er på min liste, er de knapper, som... Den trykker på er ikke noget, jeg går så meget op i. Altså, jeg har ikke helt den samme, sådan helt det samme krav til at sige, få, få nye regler og få nye aspekter til samspil. Hvor jeg, jeg er måske mere den type, der sådan kan lide. Jeg, jeg, jeg spiller enkelte spil rigtig, rigtig meget, øh, og ligesom hvad har det Mestre mekanikkerne, før man ligesom bevæger sig videre. Men det er jo det jeg synes, nødt, at jeg et ikke på Game, eller som ringet Living Game. Jo, jo, jo, gør sig godt, ikke? at man mm. både kan miste mekanismen og stadigvæk få noget nyt. Ikke? Fordi mm. der er både et lag af, af mastery og samtidig et lag noget nyt. Så det er ikke ligesom at spille skak, mm. hvor der aldrig kommer noget nyt. og du kan bestemme, bestemt at man bare skal miste og miste mere. Men du kan lære at spille basisnetrunner. netflirter. Jeg er stadigvæk ret god netrunner-spiller, tror jeg nok. Sådan okay, netrunner spiller. Selvom jeg ikke rigtig har nogen idé nye kort der. Fordi jeg har spillet det så meget, at jeg har en basis forståelse for mange ting om mekanikken i spillet. Mm, øh, vil jeg våge på at påstå. Det ved jeg ikke nu, hvad jeg bliver total af. Mm. Men, men, men altså. Der, der er nogle ting og forståelser som ligger selvom, at jeg kan spille nogle dæk, der er nye. Det altså, i gamle dage, meget. Da vi spillede det så meget, der kunne, du, med, der kunne man jo se. Der kunne du læse Matrixen. Altså det var ligesom sådan der, med det. <N1> ja, ja, det kunne jeg faktisk lige sjovt, fordi jeg sad og spiller noget med Henrik. Der kunne jeg nærmest sidde og læse Matrixen på nogle måder, fordi jeg sagde det. Fordi det var også, fordi det var en ret simpelt dæk. Og jeg kunne se, hvad de gjorde, og hvad de skulle, og hvad jeg skulle gøre. Det er sådan helt... <givet? givet> Ja, jeg har styr på det her spil nu, ikke? Uh, jeg, jeg tror også, jeg tæder Henrik lidt. Ja. Uh, men det var fordi, jeg kunne, jeg, jeg, jeg, jeg kunne se der Matrix i, i Netrunner-opbygningen, når du, du fik det støttet ned i sådan en simpel, to simpel startup up Så jeg kunne se, hvad der foregik her. Det er jo Netrunner aldrig har helt så meget bluffing og øh, fælder som det regnede med, at det skulle have nødvendigvis, men det, øh, der er stadig en masse hemmelig information og asymmetri, og god øh, turstruktur, og en masse strategi, og en masse taktiske valg, og strategiske taktiske valg, der er spændende, tur for tur til tur, og to-tre turer frem, og hvad foregår der egentlig? Det er bare, det er sådan det bedste, altså sådan competitive korte på markedet, Ja, det er det. Det er bedre end Magic. Men Magic er sjovt draft, åbenbart. Ja. Og... Men Magic er rigtig sjovt draft. <laughs> ja. På førstepladsen. Der har vi et spil, jeg kun har spillet en gang, men jeg var meget glad for det. Så jeg glæder mig til, at Henrik Hengvi til mig med næste gang, han spiller det. Eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det er svært at lige. Det ligger her, jeg har givet det 9 point. Og det er på første med 19 point, der har vi Virgin Queen. Det er Henrik's nummer 1. Jeg spillede én gang, var meget imponeret af det her historiske, totalt tunge uh, wargame. Det er det eneste krispil min leste. Og det er i hvert fald, det er en stor kartoffel, det her. <laughs> uh, hvorfor er det den her kartoffel her? Den er den største kartoffel, som skal ligge øverst på, på listen, uh, Henrik. Øhm, <laughs> jeg synes, Virgin Queen nok er... Hvis man har fem venner, der, er, der også kan lide det, så er det den bedste måde at bruge 8 timer på. Ah, nu underdriver du. Det kan man på, hvor, hvor godt folk kan spille. Okay. Altså, jeg, jeg, jeg spillede et fuldt spil i går, og jeg tror, vi er nået syv timer, tror jeg. Fordi det, her, det er simpelthen... Ja, det, det, det er lidt svært at beskrive i, i to linjer. Men det har altså den, nok den bedste implementation, altså asymmetri. Jeg har i et stort spil, hvor altså, alle factions føles anderledes. Alle factions har deres helt... Jeg har, men hver faction har også mange forskellige strategier, de kan køre med. Altså jeg har prøvet, hvor jeg var Spanien, hvor jeg simpelthen crackede ned så hårdt jeg overhovedet kunne på protestanten i, i Holland. Og vi skal lige sige, at det er sådan et uh, grand strategy-spil ja. i uh, 1500-tallet i europahistorisk. Ja, Europa uh, ja. ja. man spillede øh, Spanien, protestanter Altmanerne og ottomaner og så videre. Ja, men så... Jeg, jeg spillede faktisk i går... Og der var også Spanien, hvor øh, efter 2-2, der, der var den dumme fejl, at øh, jeg førte med 10 point. Hvilket, når man skal have 25 point, er, er en ret stor lead. Hvilket selvfølgelig gør, at alle, det, alle folk begynder at sige og øh, arbejde imod en og alt sådan noget godt. Men der der jeg Spanien, hvor jeg simpelthen kunne se, at jamen, jeg kan ikke holde Holland, så jeg kan simpelthen bare op i Holland. Og fokusere på de andre hvad skal man sige, aspekter af spillet. Og det fungerede faktisk ret godt. Protestanten vandt ikke. Og det var jo. Hvad hedder det? Jeg vandt heller, heller ikke, men jeg var sådan. Uh, in the race. Uh, så det har. Det, har altså, det er et enormt dybt spil. Der er, der er ikke kun mange mekanikker. Der er også rigtig mange uh, finesser ved de forskellige mekanikker. Og hvordan det interagerer, og hvordan hele sådan magtspillet opererer. Fordi magtspillet opererer sådan forskelligt af det, af, hvilke spillere man har. Uh, hvordan man ligesom vælger at spille sin nation. Så kan man ligesom. Hvis man siger lidt gamble på, at. Man kan ligesom prøve at regne ud, hvad er det, de andre forsøger at opnå. Det har også en ark øh, med, at man ligesom tilføjer nye kort i hver tur, så der er også ligesom nye ting, der sådan kommer i spil hver tur, og der bliver åbnet nye mechanics, der er, der er, en, masse sådan, der er en masse sådan udvikling i løbet af spillet. Det er på trods af, at det tager... At normalt, altså hvis, man, hvis man har en, nogle nybegynder med, så tager det nok en 11-12 timer. Men altså, hvis man har de her sådan 9 timer, så er det ikke... Man spiller nærmest et andet spil, Tur 5 i forhold til, hvad man gør i tur 2. Og det synes jeg er fedt. Altså jeg synes mest, det er super fedt, fordi det er et komplekst spil, jeg kan sidde og dykke ned i, ikke? Og så har det, det, det er Grand Strat i en rigtig god måde. Man fortæller en historie. Jeg bliver på også historiker mere eller mindre. Og det her med, at jeg kan sidde og lege med historien på den her måde, og have lige mine kniger der gør, og jeg, som er ret solid og har nogle, nogle fede ting, det synes jeg er fedt ved det. Ja, lidt, det er så lige det med, hvem, hvem, hvem vinder Hvorfor vinder man? Det er lidt sådan en pointsalat, yeah. ikke? Men det giver os, der er flere veje til sejr og sådan noget. Ikke så klart som uh, Game of Thrones' uh, flest år, så vinder du uh, sejr. Men jo, Burning Queen er et rigtig godt spil, uh, som jeg skal spille noget mere en eller anden gang, når uh, jeg får for uh, tid og finder nogen, der gider og spille det med mig. Der er ikke så mange, der er i den hellige situation, som jeg har, er i, hvor der er mange, jeg kender, som, som kan reglerne og kan lide spillet. Øhm, og jeg prøver sådan lidt at have sådan en rotation på, hvem der er med. Øh, den podcast, I lavede i sommer, omkring Virgin Queen, var faktisk rigtig, rigtig god. Ja, og lige så langt ja. som den her. Ja. Så øh... ja, ja. <laughs> Men altså, jeg sad, jeg sad, i Spanien, og så hørte jeg om Virgin Queen, og bare de der sådan, sådan protestanterne, der bare er sådan lidt, en asymmetriske, men der er bare, altså, for starter med et point, og, og så spreder protestantismen sig bare rundt op i Europa. Og og så er det ikke med nul? De Når jeg starter med én, Jeg er et point for antallet af protestantiske spaces, der eksisterer. Ah, ja, ja. men de starter ikke på brættet, det er det, der, er. Altså, jeg, der De kontrollerer ingenting, og Spanien kontrollerer, for der er to måder, man kan vinde på. Ikke? Man kan vinde, man spiller et nyt point, eller du kan vinde ved, ved, ved at vinde en militær sejr. Ja. Ligesom i uh, Game of Thrones' flest uh, strongholds, er der en immediately sejr, uh, mulighed, en militær sejr. Og, og Spanien starter sådan noget to, Stronghold fra sejren, øh, eller sådan noget. andet. Faktisk tre, tror jeg. Tre, tre. Ja, Det er Frankrig, der starter to fra. Og Frankrig Og har nul. Ja. Øh, ikke altså sådan, så gæt hvem, der har problemer med producenter. Ja. Øh, <laughs> bare ud fra den selvom du ikke, måske ikke kender din i der står, altså det, det er Spanien. Og Frankrig der har problemer med dem, og, og så er der, at de begynder at overtage deres ting. Er der mere at sige om uh, Viking Queen? Der er meget mere, men jeg tror ikke, vi skal sige mere. Der er meget mere, nu. men er der, meget, <laughs> er, der, er der nogle gode... Uh, altså, det har vi sagt tidligere. Mm -hmm. Find vores... Uh, Podcast fra i sommers. Vi nåede igennem det. Det var vores øh, top øh, 15. 14 var det så kun egentlig, fordi det ja. gik galt. Og, øh, men, men med 25 spil på, fordi at vi ikke har helt samme smag i, øh, i spil, øh, åbenbart. Men det er jo lidt sjovt, fordi der er mange af spillene, som jeg også synes er gode spil. Men så var jeg sådan, det er ikke helt sådan min... Ja, min yndlingsspil. Jeg vil blame dig lidt for at bare have kommet os mit øh, 8-krigsspil <laughs> ind i den her øh, øh, top 10 liste. Det kunne være lidt mere overlap, hvis du havde valgt noget mere... <laughs> <laughs> Og har det mere mainstream-smag. Ja, hvis <laughs> en lidt mere mainstream-smag, så, så kunne det være, mm. der var lige et par overlap mere, ikke? Vi er ikke enige, og synes, jeg, så jeg sagde det sammen at sige, det er svært det her, det, det er et øjeblik, spiller jeg lige føler, det er svært at sige, og nogle af de her spil synes jeg var gode engang, og vi ikke har ikke haft en særlig klar guideline for hvordan, man. det er ikke for at vores anbefalinger til, hvad du skal tage ud og spille, det er vores, lige vores følelse af at sige, okay, så nu skal jeg nævne de spil, jeg har haft sjovs sjovest med, eller øh, et eller andet, det er i hvert fald min måde at sige det på, hvad, hvad har jeg så skulle putte på listen? Er det en god liste, ja. vi har lavet? Og jeg språts på Bæssig af på den her. <laughs> ja, jeg har altså, faktisk har rigtig meget sjovt om bæssel, så det synes jeg skulle på. Det er fortjent. Ja, ja, jeg synes faktisk, det var, det sværest, det var ikke så meget at finde spillene. Desværre var at sådan, rate dem i forhold til hinanden. Ja, og en top 10 er også relativt øh, ikke, fordi vi kunne også altså nok godt finde altså spille mere og lave en top 20 på en eller anden måde, ikke og rate. Og især, altså, tog fem, tror jeg bare nærmest havde været nemmere, fordi der er virkelig nogle bobler, der er rødt ud, ikke? Og måske nogle gange ikke helt færre, fordi jeg har jo først lavet det efter, at der skal noget variation på min liste. Det er der nogen af os, der har vægtet. Ja. Øh. Jeg synes jo egentlig også, at jeg har variation, men det er fordi, jeg synes... Er, fordi <tødisk> jeg, er, fordi jeg har både krigsspil til to spillere og tre spillere og fire spillere og seks spillere. Det er slet lidt, fordi altså, øh, krigsspillet har lidt opereret på den her, sådan øh, outlier, hvor der er Altså folk, der designer krigsspil, er jo voldsomt dedikeret. Ofte til at lave sådan hårde simulationer af bestemte øh, krige, bestemte perioder. Så det er med, at der faktisk er ret meget variation imellem de forskellige krigsspil. Altså Pericles spiller totalt anderledes end Pax Romana, på trods af, at de begge to er til fire spillere. På trods af, at de begge to involverer sådan krig og fred. På trods af, at de begge to involverer forhandlinger. Men altså, der er ikke rigtig nogen ting, de ellers har fælles. Man kan jo nok, altså hvis nu man er super meget inde i Eurogame, så vil man jo nok have samme sådan fornemmelse for dem, hvor man ligesom, de her Eurogame opererer på nogle helt andre præmisser, end de her andre Eurogames gør. Øh, men der er jo både Eurogame og, øh, og mere amerikanske narrative spildesign her, og der er øh, nogle kortspil, og der er nogle krigsspil, og der er nogle social games og sådan noget. Vi, øh, jeg så for, at der også kommer et quizspil og et øh, rollespil med på listen. Det er en god varieret liste, det du have? Ja, og mystisk at lave. Vi øh, tror at siger tak for nu, og tak fordi I har lyttet med så længe øh, på øh, 50 episoder. Jeg ved ikke, hvor mange lytter vi egentlig har, men tak til jer alle sammen. Vi fortsætter selvfølgelig klubben. Vi har lige haft det problemer med at få organiseret og øh, på teknik og alt sådan noget. Den her den også forsinket. Og kan du huske, hvad næste måned Henrik? Det, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi har besluttet det. Skal jeg lige øh, sige si noget, si noget klub, mens jeg slår det op? Jeg tror måske, vi skal spekulere på, hvad er egentlig essensen af et klubspil? Det er, det er okay. et spil, som vi spiller. Okay, ja. Ja, ja der er scenen i Altså, det er ligesom øh, min... Øh, det er ligesom når... Øh, hvad hedder det? Jeg er på mit gamle studie... Øh, Gammle studie... Da jeg stod øh, på mit, mit første år, skulle jeg skrive en hovedværksanalyse af det, det største hovedværk. Og så er der spørgsmålet, hvad er det største hovedværk? Og svaret jeg selvfølgelig, øh, hvad din vejleder godkender. <laughs> så et, øh, et klubspil øh, Hvad der definerer klubspil, Det er at øh, Det er hvad vi har udvalgt Som et klubspil For mest spil Vi godt kan lide mm. Og kender lidt For det er nemmere at snakke om det så Og vi det, det kan og, og, og som ikke tager 8 timer Og altså, som ikke tager timer, for vi skal også lige kan nå at spille på en aften Vi skal spille Last Will uh. i, øh, I marts Som uh. jeg aldrig har spillet før Ja yeah. Det, øh, det spil jeg har. Ja Så, det, så det, ja. det Det ja. det, det, det, det. en gang Så siger vi tak for i dag Og øh, jo var Jacob, og det du er. Og Jonas. Og Jonas, ja. Tak for det. Her fra Bratsbeskriven på os, radio Sige noget snakke.